په دې کې صرف قتال او انفاق په سبيل الله ذکر کای یو په پنما صلی انفاق او بل طرف ته مصلى قتال په سبيل الله چاوال پاغي کې سورہ حدید ده وروخري پاغي کې سورہ تحریم نزول کې پس د صورت زلزال نه ده او دو بابا دی پنز اشتم آیات پوری اول باب پنز اشتم آخرا پوری دویم پنز اشتو آیاتونو که اول کی اثبات توحید با که پدیرو دلیلونو سران ابیار پسی ده انفاق بی سبیل اللہ پنزو وجوه پنزو طریقی ده انفاق چمال خرچ که ده اللہ پلار کې <coughs> زاغی ده پار پینزو طریقی امیان نیند که با بشارتی ده مومنان ده پار چسو که انفاق کئی او زواجر بئی چه اغا بخیلانی منکرینی ادویم باب که ترغیب جہاد تا چلا ایما پیغمبران را لیگلیو ما غصبن نازل کری دا او رد بقید هغه رهبانيت چې د جهاد خلاف ده چې دا باندې جهاد په سبيل الله وای نموه که مقصد ذکر شو د دې سورته کې د هغه د جهاد او د انفاق ذکر کړي سورته ختم کړي او سبح بسم ربک اسرا حدیثی شروق وبسبحا لله سرا او درسی ترغیب قران ته ذکر شوه په بیاز حدیث انتم مدینون د دې سورته حدیث کې اونور سورته نو کې ترغیب ورکی غمقصد تا جدیده پار او دريګه جدیده پارم mehnat او khidmat o ke ijdad کتاب د الله <سؤال> ورسې خلقو ته دا سري صورت واقعا کې دریزه قصباب بیانول الله هی چې رزق مدله پیدا کوي دې دومره مختلف او اسبابو اذن ما پونم پکې ورک کنا بسم الله الرحمن الرحیم سبحا لله ما بالسماوات والارض پاکیوائی اللہ لران اگا جب آسمانو کی دی او پزمکا کی دی اوو العزیز والحکیم اگا اللہ زورا ورزاد تے حکمت والا دویم لہو ملک السماوات والارضی خاص الله لرابت شہید آسمانو دزمکو یحی و یمیت و جوندی کئی خلق قوم لکیهم او داگا اللہ پار قادر دیم در ایم اووالو والآخرو دگا اللہ اول دے چنو مخد ددن حس شے لیس قبلہ ہو شے ان والآخرو او دا اللہ آخر دے چلیس باعدہ ہو شے ان دن رسط بسنی و ظاہرو اوریر خکار دے پخپل دلیلون سرا پی شي شی پخپل ظاهر ظاہر والباتن او پټ ته چې علم په څوک نشراوسته او بكل شي عليم اوغه پر څه باندې پوي تاغه باندې څوک علم نشراوسته او الله پر چا باندې خپل علم راوستره هو الذي غزات خلق السماوات والارض اج پیدا کړی اسمان سمکا حفيظت تيامن باند از شپږ ورځې کې ثم استوى او بلچا تندی او الکڑی پخ پلی چلی برابر دی پارش یا لمایل جو پی لردی پویی گی پاغسو په پا دی از مکا کی دن امای خرجو من آچی روزی د دینا امای انزلو من السماعی اوغا چی نازلی گی دا سمان امای آروجو پیا اوغا چی واپس بیا اسمان ته ملائک دی کروحونی د خلقو قام لوندي وهو معكم اودا لا تعسرده اينما كنتم چكم ذيكيه تاسو اينما كنتم چكم ذيكيه تاسو چې قران څنګه ویلي دغه سبوایخه دویل شي چې الله ارزیک دي الله مون سره دي الله سبحانونو کې دي عظمو کو کې دي الله بارش کې ادا سے نشوئے لئے کہ اللہ پہ جماعت کے دے اللہ منکر دے دا قرآن ندیوئے لئے نو ندیوئے لئے اجازت نشتا کنا خا او نو تدہ دہری جواب کو لیشی چاہوئے کم دے توتوئے چاہ اللہ عرضے کے دے نوابوئی چاہ اللہ زما پہ جیب کیوں دے ظالمان دے کنا پولے عرضے کے خوار راضی کنا او توه نه دغه نه دی ویلی عجیب کزکه نه دی چا الله دا نه دی ویلی چې کوم ویلی دي ناغه بمانو پاسمانونو کړي پزموکو کړي پارشه او کرسی کړي او Jesus ناستینو او عیسره ده اینا ماکانو دی ویلی او استاد خلیل دا خبره الله نه دا کړی ښا الله بما تعملون بسيرن الله سازو په عملونو لذون کېم لهو ملک السماوات والارضين خاصلار بادشاہي د اسمانو دزمکو فیل اللہ ترجعو او زمکو ویل الله ترجعل امور او دې الله ته واپس کیږي د ټولو فیصلو یولج الليل بالنهار ویل جنهار بالليل د ټولو انقلابات الله راولي مشپا دنه کی پرواز کی پرزلو یش او د ننن کې روز پښپې کې او علیمم بذات الصدور او هغه پوهې پاغه خبرو پاغه رازونو چې د خلکو بسینو کې دي دا توحید او د لایلی ذکر کړو ولي مخ کې دعوه کوي خدا چې د جهاد او انفاق د زید په اړه اصل مطلب خدا قرآن چې نازل کړو دیده پاره نازل کرده چه <تصفح> دا مسئله تی نزده که دنیا د روزګار ده پار را واغسته نوست انفاق پی سبی اللہ پی انزو وجوه نا اوله و بیانه ای خمخ که آمینو باللہ و ای خلقو اول ایمان روڑه پا اللہ او پیغمبر بانده زکا خبره خبر ایمان دا عمل نقبلی که سوچ ایمان دی اول تاسو یقینو که پالا اپ بیغمبر بان دی چپاگی دمونگا یقین دی داغی تابی داریو داغی حکم منو نبیا عمل لگو رہا اگا اول وجه دین فاق دادا چل د دا عمل ورکا دستان دی بولی تا خو پا دی بانده چا خلیفه کلی نا دا خلیفه خو نیسو مالک نی مالک خوتلی اگه خلیفه کلی چطا زما پا زیدل تا که یا او خیال کوا نامال خدا آخو نی اللہوی توم خلیفه په دنیا که در ارسو زما دی او تالیم پی سروازی در پار اختیار در کرده دی. نو خرچکا کنا چی او پا یو پا صلا یو پا غصاو دلدر کما پا پر دیمال بان نکلکی گی و انفقو خرچکا مم ما داغینا جا لکم مستخلفین فیم چلا گرزولی تاسو پاغی بان دی خلیفہ گان مستخلفین فیم دا مستخلف تے انسان کن دکا اللہ ویلو چیزو په دنیا کی خلیفہ پیداکو ما هر بند خلیفہ دی خلال اللہ طرفنا پا دی مالا پا دی کورا پا دی باندی سوخ مقرر شوی دی فاللذین آمنو من کمپسا کسان چیمان راوڑی پتاسو که وانفقو خرج کئی لهم عجر کبیر ډیر لوی عجر دی الله دیر لوی عجر و سواب دی او <تصال> بخل مکه آخا و ما لا تومینو نبی اللہ او صدی تاس سل اللہ را نه را اولی پا اللہ بانده و الرسول غمبر تاسو کم پیغمبر او دا دید پار راغل چې دعوت در کئی تاس او دعوت دنور سندر کئی لی تومینو بی رب بکن خاص دا خبرې خبری چوال خوخ پل ربو پی جنه پا یقینو کې بغمان دی اعتمادو که وقد آخذمی ساقکم او غست اللہ استاسونا وعدا پا ازل کی دا پیغمبران دید پار راو چې چیغا تا یاد کی کچری اعتاسو مومنان هو اللذی اللہ و ذات ينزلو علی عبدیه چنازلی پا خپل باندا آیات بینات آیات ندیر واضحا ریو خریجکم من الظلمات الان نوری چوبا سی تاسو دا غدیر و تیارو دا جهل او کبر و شرکنا رانا دی ایمان تا رانا دا قرآن تا او بیشک اللہ خواست پتاسو باندی لرعوف الرحیم دیر مهربان او ډیر رحم والد دا دمر اتزامیه ستاسو دا ادایت تا پار کرده ایوه جا ذکر شوا چه وی ولی نخرج که خلیپا دا نه دی او سوته وي چې خرج نه کوي نو بیا وا الله دا الله مال او هغه تپات شي او ته نه نصیب نه ون او مالکم صدیقاسلرا الله تنفقو فی سبیل الله چې تاسو نه خرج کوی دا الله په لار کې مال وللله میراث السموات والارض او خاص الاطا فاتکی اسمان نو زمکي نو دا به هم وت پادشي ګنده هم د زمان نظمونه بار نه دي نو بس اسی ته ته صرف سواق ډیوټي وکړه او چوکیداری وکړه بیا ته نه لاره نن تاسو پیدا شوه مطلب د قران داري کې یو بنده په دنیا کې ځله کونه د کروڑونو د يرغونو اد کربونو خووند وکنه او بل په لدازه یې څه لري هغه هر ورځ دلته پنوم باندې لسل روپې ورکي نو دا ډیر خيار دي د ځان اخرت جوړ کوو د ځان له جنت جوړ کوو د الله راځو کوو د ځا اخرت به ډیر کامیابی او قربون والے چې نه اچو کیدار دی په خزانه ناس دی کده مارو اوصو مدوی ابیا وځی تنه دا ولا کوسنیش تا کنه ها ارسو تنه پاتیشو لا استوی منکم من انفقا من, من قبل الفتح وقاتل ندی برابر پتا سو کېغه سو کو چې خرج کړي د ډیر ضرورت په وخت کې دا ډیر ثوابي ضرورت کلو چې مکه از زمنو فتح شوي ادرس کمی او کمزوري وا امام مدینه کې خلق ډیر شو انور څه زاسې نو ګران اوکان نو چې هغه وخت کې چې خرج کړین دا ډیر جره ثواب دی وقاتل او چې په وخت کې جهات کړی دا ډیر سواب دی ضرورت کا دی رو اولایک اذره کسان چې دي اعظم او درجهتن ډیر لوی دي په مرتبه کې من الذین ها داغی کسانا انفقو چه خرچه کرده خو من بعدو داغی نه نپسو وقاتلو جهادو نیکلی دی و داغا وخت پشان خونه دی که نخوا و چا باوی چه یعنی اغیبه دی جنت تاو دیبه نزی دی اللہو اینا جنت پا دی نده جنت خو پا, پا ایمان بانده دی وکل لو الله الحسن اریو سر اللہو عاد کرده جنت والله بما تعملون خبیر اللہ استازو پاعملونو خبردار ده دریمه وجه ده انفاق چلاویی ده قرز نم پی که ده چکم مال زما پا نم ورکه که نا نخیر ده زلو نخ کی وائی چدا میلال قرز ورکه خیزه پی نخا پا که گا زما زمان و قرز تا جد نشتا و تن پوی کنا زتا پو اکو چې ده قرض نم پی که ده چه بنده لیه قرز ورکه نو ماله امراکه نخوا بنده بی خدای خبر چه درکی یا نه نا ناغیر دو تپوس مکو بیا دور و بار پس نوری و لگه کلی تبازی رازی و قرز لزمه اولاوی زبید لخام خادر کومه منزل لذی سوک ده اغا انسان اغا بنده یقرز الله چه قرض لقرز ورکی قرزا حسناً قرض خسته قرض خسته دا چګوري نوره تمه اسره ونه کوي غوري اسنه چې تی چاله ورکای او غدي په نظر کې چردا سړی خزر او موږ ته په لاس وخپو چې کوه سبا او ته ما ضرورت راشي دا کارونه کې داو قرض حسن نه ده قرض حسن هغه چې صرف د الله درزاده پاري د بندنه دې پیښته ما اوسره فایدوائی فاو اللہ بیدوچن کی لہو دا دی بانده دا پاردامال او دا دا پارجر دیدی رزتمن لیکن دا دی عجر پا حیقت بکلپ ہوئی یوما تر المؤمنین والمؤمناتی دا پاورت باندی چه اوبو وینیتو مؤمنان نارینا و مؤمنان زنانا یسانورم بین ایدیهم و بی چه بس رناغانی بایی رناغانی بایی مندی بایی اگه نور دادی نور ده که نخواه انفاق بی سبیل الله نور ده دادی مخیتا بین ایدیم او دادی خلاص طرف هم ولی بخلاص عمل عملنامه و نلتا با خود رنائی او مخیتا ایمانو نلتا با امرنائی او شای د نکلا او گس لاسا دیکی بنا اللہ سا حکومتی نو بشراکو ملیوم او ملائک بوتوی خوشالیستا سنن رو دادا چه جنتو ندی چه بایی گی بلان دی داغین نهرون امیشه بای پاگی که دا کامیابیلوی دی دادا دا ممنان و شان ذکر شو نوز دغې بخیلان و حال ذکر کئی خواه اگه ده مال چوکی دار چوه دیر مال ده دخو نو کنه دخو بزان لسو نکل کنه خواه یو ما ده اغا رد دای قول المنافقون والمنافقاتون چوائی با اغا منافقان سری بخیلان سری اغا منافقان خضی بخیلان اولی روان بایی طول محشر توازی کنه ادیس رو هم سلگه لگه رانا ای که نا کل با ملشی کل بلشی خو اه. ای با اثر رانا با اثر ای او سلو باک اخلاس شوی نو کل با ملشی کل نو چه او زیده اغی طورسی نو باس رانا با ملشی ادینا او منان بللشی مخ که تیر باشی جنت تا ادی با, با دغزه اڈا کی پاتی شی رانا با نی. نذيبه چېږي کې مؤمنانو ته للذین آمنو چېيبه کې مؤمنانو ته انظرونا مونږ تلک صبر وکای کنه مونږ تلګ انتظار وکې نقطا باسم النورکم چې تاسو نه رڼا راوخلو قیلر یعو ورکم جواب بوله طرف نهي ملائک وای چې واپس لاړ شه دنیا ته دلتا خورانا نشتا خلق دا خلق داغزین غځ نه و پس شه وراکم دنیا تلال شه فلتا میسو نورا التلا سخ پوخه کرانا و منتنو التماس ستوی چطه سیزون لطه کڈی لطه او لگیای دیتا التماسوی فلتا میسو نورا التا کڈی مڈی و لطه و کرانای حضوری بولور که ادی که په دروازه باندې شیخ رب جنتیان بال تر دن پاږي شي دي او بار پاږي شي رب او بوالشي په مين دي کې بي یو ني او دیوال لهو با بو چري کې په دروازه اي باتن هو فيه الرحمت او دن پاغي کې جنت ته وزائرو من قبل الاذاب او دي پلا بهر داغين او طرف ته جهنم دي یُنَادُونَهُمْ أَوَازُنَهُمْ بَكِيذًا مُنَافِقًا الْمُؤْمِنُونَ تَعْلَمُنَّكُمْ مَاكُمْ چولم داسې ځان ناشنا کو تاسو مونږ نه پیژنې مونږ نه پیژنو ولی مونږه دنیا کې یو زهنو یو زغرځې زله یو زې خبرې کوله نو مونږ تاسو سره قالو او بو ایمونان بډا ولی نو هي مونږه کار نه کو خدا خپل ته کیو کنه ولیکن نکم فتن تم انفسکم خپل زانون تبا کردی ځان سره ظلم کڑی ده و تربستم و تا سو با انتظار که تا سو خپل انتظار که حق پرستو تا او پیغمبر تا چی ده با کلم ری او تاسو سو شکل او پدین کې و غررت کم الامانی ازو کاکړي وی غ خپلو خیالونو, ارزو خیالونو او ارزوګانو تاسو ولایو دا خیالونه ښا چې مشران شته دي او پاکه قران شته دي مونږ تیر داريو زمونږ نکداستیر شوي دي دا خیالونه او تاسو په دې کارن کی حتی جامر الله تر دې پورې چې د الله فیصله رااله تاسو په دې خیالونو کې لګیاوي شو نو درسونه سبق شو او غَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورُ دوکا کڑے پلا باندے اغه شیطان چڈیر دوک مار دے اللہ طویل چ گور زبان بچ کے کنا فل یومہ پسنند روزی لا یؤخذ منکم فذیتن نو اغستے شی استاسو نہ مال عمل دے کم تا سورا او تا سو خود دنیا کی او نہ کافرانو نہ مَا وَا كُمَنَّا رُوزه استاس ورده هیه مولاکم داده سردیر لائق ده و بیس المسویر او دیر بعد زید رات لو ده ولی استاسو اخلاق داسو چه اغا ده جهنم لائقو استاسو عملون داسو چا ده جهنم لائقو استاسو خبری اتری داسو چه ده جهنم لائقوی تشکان زل پی غورونا او دا یوه یوه خبره شده بندیانو ظلونا بے چول نتاسو خو جاننم لایقی ہے تاسو که دی جنت صدی بیر بعد زید رات لو دی علم یعنی لیلذین آمنون اللہوی امو منانو تاسو انگوار جا پاکاو پا ہے او تاسو انگوار پاعمل کریر کام زوری ہے تاسو ظلونا کلاد خدایر نظر آگلی خپوه شو قرآن وریدو او خوا بدو موپی جنو هغه ستاسو اسی مونږ داس کاوی غره کاروم خنه دی الله ويخه المی ان للذین ا یارانغ دی مومنانو تاغه وخت ان تخشع قلوبهم چویریږي زلون داغی ل ذکر الله اذا الله قرآن ته و ما من الحق او کتاب ینه چې الله نازل کړی دی ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب ادي بچرنکی پشان دا یہودن سواراو الی دا یی پشان نشه اگی خمزان تحلی کتاب وے اوزان دار چانه غورا گانو نو تش پاوی اخلاص شو ور گلی شو اگی تا کیتا مخکید القران نابتوالعلیم الامد او قدا شو پاگی باندی زمانہ دجہل فقصد قلوبم توک تور شو ذڑو نہ وليبياو ته پیغمبر رانغه اوی تا کنه عیسی علی السلام نه پسو اج پیغمبر ناراضی حق پرس نه دازي خو بیا انسان دغه سی بل پلاوډی کنه ناری بسستنه شو حضرت نه تک تورشو اگرست نه پاتشو وکثیرمن من فاسقون او ډیر پدی کفاران دی کافران دی دلآ مؤمنانو ته وی چې تاسو با الله په دې خپل ایمان باندې سلامت پاتې کیږئ چې ګوره دې قرآن سره تعلق ساتي لذکر ذکر الله دې په برکت باندې و تاسو کې ایمان او عمل یی ګوره اګه دینه جدا شوې نو بس يهودا نو سهارا باندې جوړ شینو ها نږدې بوشن عملو نږدې بوشن خبري او داغی پا شانتی لی باسو پا داغی پا خوشح لی گئے مسلمانان کنارین ایک زنان ای گورا ابت داغی پا خبری با کئی اخ پل جبا پریدی داغی پا جبا دیر خوشح لی نالی استاسو نخومی اہود نسوارا جوڑش پل جبا و کسیر من هم فاسقون اللہ ویڈیر پدی که فاسقان فاجران ایلم و پوش ان اللہ یحیی الارض بعد موتیان چا اللہ خود جو انده کئی دازمکا پس دو چی دو نا باران پیوکی اللہ ویدق سی غزلونم جو انده کوم چی قرآن و تلالشی یخنان من بیان کل آیاتون دا قرآن دیده پارج تازو پوش ان المصدقین والمصدقات بشارات تھی یو په لاته الطريقه هي چې هر چکه وګوره اول پلوه بشارت ورکی مکه وی چې دینه برانا جوړیږي او تاسو نو مکه رستمندي وې او دل تبيه وې خیرات کوونکې ناري نا والمتص والمصدقات او خیرات کوونکې زنانه واقرض الله قرض حسنن چې قرض ورکلې الا لرقرز خيستا يذعف لهم اغه وزیده پاره د چن شي فسلو او سو سوا سوار او سوار له ثواب به حده به انتها او دې د پاره جر دے زتمن اغه کسان چې مان روړ پاله باندې او پیغمبران د الله باندې اولای کوم صدیکونه دا ټول صدیکین دي ګورن موږ وی چواز د ابوبکر صدیق وکنا قران وی نه چې چا دغه په شان تيمن پاله او پا پیغمبر راولو و دا طول سید دیقین دیخوا امون خویی عمر و عثمان او علی دغه شیدان دی نلاوی نوش نا و حداو تاوام شیدان دی کن مرتبه و درجی با طولی و, و شان تی پنید رب پل بان دی دی دا دا دی دی پاراجر د دی او دی و رنا د دی دا آقا کسان چې کفر و کودر و جن کل آیاتو نزمونگا ندقا کسان دی جان نمیان ترغیب پتری و طریقہ باندي اصلورما اولوی چې خلیفې سمال خنوري بیا وی چې ګور الله ته پات کیږي تبته نس جوړنه کې ځان لا حضرت می اوه چې قرض ور کا خیر ده قرض نوم په کې ده او سالورم وې دل تکې چې سته نه جوړه چ د الله په نوم مینور کوي کمل چې د الله په نوم نور کیږي او غریبانو او مسکینانو لريسي مداوی نشو جوړ شي دا چې قران دلته یاد کړی ښا علم او پوش انمل حیات الدنیا لاعبن چې بشکه دا ژوند د دنیا د دې دنیا پرستو خلکو دا خلوب دي لاعبن و او زله خوشالول دي بسنه زله خوشحال شاو غبشه फुलेګيده د دنیا پرست دغه ژوند نه ښا او زینت او نمایشته کور جوړ کړه ډیر قسمونو او باندې او سامان کور له جوړ ک لباسونه سامانونه او زینت تش زینت ته او تفاخور الوی کول ذ خپل مین کې پیاو بل باندې بينکم وتکاسر او چې د چا غ ډیر شو حریود دا زور لګی چیزې زیاتو ما زی ډیرو ما مال ډیرو لې په یو بل باندې او زیاتې کولې په مالونو او پاولات کې دا شیته نه جوړ شي نو والله دې مثال دے کنا دا لګي روزي بس ختم بشي کما صلی غیسن پشان د بارن اجبل کفار نباتهو چې خوشحالي زمیدارو لره پ ظمیدارته کاافران پ کاافیر س پول کااف ه پټ کړی دی او زممیدارم داې پټی کړي دي پهمک کې په مع او سره پوحالی زمینمیدارو ل نبات هو دې ځم کې غ بوټي ی هی جو پتهه او مپرن بیا سر پس چه پوښ شي هغه پسصل نوین هغې لره تک زیړه سمعی کو نحت عامه نبی ا دکتور چوری چوری شی او او اواگانې وایلو سي په شدید په اخرت کې عذاب دریر سخت داګه چې لپاره دا چی په سيزه کې نه لګولې نو په هغه عذاب جوړ شي و ماغه پرتم من الله ورضوان او بل طرف ته بخنه د ګناهونو ده د الله طرف ناو ورزاد الله ده چې په زئیزه کې خرج کړی او مل حیاته دنیا لامتاله غرور نه دي ژوند دنیا مگر سامان ده دوکي بیا بشارت ذکر کړي چې انسانا الله پنوم سوار کا ته چې سوار کې ده الله پنوم کنا او ده الله په نظر کې دا څخه لري لکه چې ته جنت تموندوي سابقو ال مغفرت مير ربكم مخشه ده خلقنا بخنی تا دخپل ربنا و جنت او جنت تا عرض واد چه دا غیب لنواله که عرض السماع و لرد پشان داسوانو دزمو کده او تیار شویده پار دا کسانو چیمان روڑی پالا بانده پیغمبرانو دالا ذالک فضل الله یوتی من یشا دادا اللہ فضل لی او ارکیخ پل فضل آغا چا تا چو غواری والله او ذل فضل رازویم الله دې ډېر لوی فضل مالک دی اخیری پینځمات خبره وا تکي چې خدا مال دی یې خې دن دی دی یې خې چې په ما به سخت راضي په ما به مرز راضي زمما به دښمنی جوړیږي نه خو به د مال نه نکيږي بیا کنه نو دا مې یې خې دی چې دا درنارابانه سپک شي الله دا به د مال سپکې چیزی در بانده نسپکو ما، ما سوابه من مصیبت، نرسیس مصیبت، فی الارد، پده زمکا، ولا فی انفزکم، انستاسو پده نفسو نو بانده، دا جدای جدا دی، دا زمکی مصیبت دیتا ہوئی چیزی، چیز ملکونو جنگ جوړ شي پسادونو جوڑ شی، دماکی کی او فی انفسکم دارچی بنده په خپل بیمارشې او ولادي بیمارشې الله هر مصیبت چې ده کنه چرې چې په دنیا کې نو دا د وسنه نه دی الا په کتابن دا خدای الله په کتاب کې دی من قبل ان برعها الله یمحکمخ کې دی, دی نه چې دا دنیا ما پیدا کړی و نن نو پیدا چېرې کتاب ملي کلو اپاږې کې دا هر څو چنن بندتہ دروځي سرسی سرسیکا نا دروځي دروځي دا ټول پاغي کتاب کې هغه وخت کې لیکلی شو چې زما کاسمانو نو پیدا 500 زره کاله مخکې د دینه اته اوسمال جمعکې چې زو بزاننه حادثه لري کومه اچلاله کړی دي نو څنګه به لري کې نن قبل ان برآها مخکې مخکې دا چې مونږه پیدا کړیو د نړۍ اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا پیشا کار پا باندې بانده آسان ده چی تقدیر یہ لکلے دے دا خبر ایتا اولیو وکړه چکوار دا ارسلی کلی شوی دی دا نا چکوار دا غص پیدا کی دا غصن پیدا کی دا پخوا پیدا شوی ہاں کاره خکارا کی گی مونگتا خوا زمان نا پت پناو لحی محفوظ مونگسلی دلے دے خوا پت پناو نوست کوي مونگتا خ الله اللہوی دامی زکاوی چستا سو دا عقیدهی کا نا چی دا هر سو دا اللہ پا تقدیر کشتا نو بیا با تاسو نو په یو مصیبت باندی خوابا کی گئے انبا پا یو خوشحالے پا نعمت باندی مستی کا گئے بس وائے با چی دا خوا اللہ مقرر کردو زمانگ پا دی کسو اختیار دیتا لیکی لا تأسو علا ما فاتکم دا ردید پارمی تقدیر لیکلے دیم څغه جننه شي پاغه نعمت چستا سونه فوټ شو او چې بیا ورپسې ووي وې کاوي هه هه کاوي جوړي راغړټه غلتي را نه او شو اپو خران له ما او ما ته چاوېو دا ورو دا تا نه ملایوي دوه که څه وخرا غلې مو اګه به وخت ترالې مو اخلاق چني خبره تقدیر نه د قرمانو نه کوي کنه ها اکل بکیو بل سره جګړی مو کی تا ته ما وی چې په ټیک ټایم راځاو تا ته ما وی چې غاړه رانه لانوړشي ځاو استعمال وایي دا په خاط دا وسنې تلی دا خو ارسه په خوا شو او خلق نه پويږي نو ارماونو نه لیکه لا تاسوا الله بیارمان مکه غم جن کیږه ما ولا تفرحوا بما آتاکم انه بخشالي او مستي کوي په نعمت چې الله تاسوله درکو دا بنوي چې دا زمونږه mehnat دا زمونګه خدمت دی دا زمونګه خواري ده نه زه هلل لکلیو ځاسې مسوک پاکستان یادې اسوک پکې مشران یادې ویل نن چې مونږه مزیکو دا, دا مشران او دا غیچ دینو یو سپلې به وابلابې نه وا او غیچ دینو ها او توذیخ وللی دي اموږه جمع کړې ده خاله پکې سن دي کړی دا تک بې ځکه ما سې کې کنه ها چې ته د تقدیر نه خبر کنه والله اول حب کل مختالن فخور الله دا سه خلق نه يخو مختال چې داغه په چا نظر نن خلی کوې يم ته مختال وې ټول ورځ بس په ځان کې فکرې از زان نظری سان دی مختال او په خورغه چاته وی چې څوک په لارې دی څوک وی نه کنا نو او ټوک ور کوي چردا ډېر د لسالې ده ف از وي و چې پوهه هغه جز سانه څه خبر ده ا دې ور پسې کسان دی اب چ په خپل ام بوخل کوي څه شي نه ور و یامرون الناس بالبخل انور خلق توي چې لکه ور مشرانم فارې کړی دی د دې لړیره په پیدا کړی دا او نسخه یان م جوړو و یامرون الناس خلق توم وینا کوي د بوخل خا هميه تولا اچا چین کارو کوم فن الله والغني الحميد من لا یذما خواجه نشتا استعمالتا الله استایل شووی او به بنیاد ز بادشاه ده او قیامت کې به دا رسولان بیانو ایس سی باندې د بخیل وړر بد حال قیامت لقد ارسلنا رسلنا ذم باب او ترغیب جهاد تا یقینا مونږ را په بینات او معجزو او نازل کړو سره کتاب اسماني دا رزيته په خلک د دینه خبر شیم د دین سامانو معجزات اسواني کتابونه د بل قسم جهاد ته د تد علم جهاد ویل شي والميزانه نازل کړي وان تلهم دزيده پر نازل کړي وا چې خلک په خپله د دنیا کاروبارو کې حلال رزق په ځان لوګټي او دا دنیا شپې ورځې په صحیح طریقہ باندې تیری شي ليقوم الناس بالقسطي چودريږي خلق په انصاف زګان صاحب پتول باندې کی کنه چې چار سره کمي زیاته او ظلم نکي نو تل عزيزه نازل کړی ده دا عوام خلق جهاد شو دی جهاد دا چې او بل سره زیاته کمي په مال کې اغلا غلتی او ټګي ټوري ځابه نه کوي او جهاد د مجاهدي وښي وان ن الحدي دامونږ نذ کړي د وسپنا في بون شدیددن پاغې ک ډیر سخ ج دی او په مناف اولی ناز ډیر پدي د خلکوعالم الله من سروه ورسله بال او جهاد الله د د پاه فرسکو چې الله کاره کې په دنیا کیا خلک چې غید د الله د امداد دات کوي خلقو تا خیچی داوی نی تا دا زمان دین دا پارا مال ورکی جان ورکی ورسوله او دا پیغمبرانو امداد کئی بالغیب اصیلی دلی ندی نی پیغمبران لی دلی دیا نی اللہ لی دی او تور اغار تا چولی دا وصلی راغست دی جہاد کئی ان الله قوي و نازی و بشک اللہ قوت والد حضور اوارو کم امبییر را گلیو ولا قد ارسلنا نوحا ر علی گلیو مون علیہ السلام چڑی رومریو اړی روحیه په دعوت کې صرف کړو ابراهیم علیہ السلام چڑی قربانی کړی د الله د دین د پارا وجعلنا فی ذریته من نبوة و او ما را واستو د دې پاولات کې نبوت پیغمبري او کتابونه آسمانی دا عزت موله په دنیا کې ورکو پمنه هم مهتد نږدې څوک داسو چې په حق باندې مضبوط شو وکثیر منو فاسقون او ډیر دی کې هغه چې کافرانو فاسقان شو ثم قفنا لاثر يم بیا میراولې ګل دضی طریقو باندې دیم ابراہیم علیه السلام او دیم بیا په طریقو باندې به رسولین ډیر پیغمبران ددنہ فص چراغلی کنا موسی علیه السلام عیسی علیه السلام سلیمان علیه السلام داوود علیه السلام چې دا ذکر شوی وقفه نبی عیسی ابن مریم او په پا ټولو پسې مې راولېږي عیسی علیه السلام زوی د مریم ټولو او آخري اور کله موږ د تائنجیل کتاب ويا الله في قلوب الذين تبعوه هم په دا کړیو په ځړونو کسانو کې چې د دې تابعداري کوله حواریین چې وته وي سوم په دا کړیو رفقا ورحمتا فلمین کې ډېر نرمي ډېر مهرباني پسپنین او بل سره نسواراوده سکنه مخکې مو یل شي او وماسي پاره کې چی بین نم قسطی سینا و رحبان وانم لستکبیرون لوی بکنو و رحبانیت نب تدعوها او اغا نحبانیت اغا پیری او موریدی چی دید زن جولکلی و ما کتبنا علیم ما نو پر از کلی پدی تا صداکار دنیا کې شورو که چکین گوتونو که غارونو که زنگلونو که او جهاد پریده و دا اللہ دین پریده او دا خطمانو مقرر کرده و دا پده نسواراو که دا س خلق پیدا شو چه اگه دا کار شو روکو لعل که ناس تو زن لے زیون سو جنگلی جوڑ کرده او دا اگه نیت بخو چه بس مونگا اللہ رزاکو مونگا دی خلقو نزان جداکو دی سرخ مونگا دا دین کار نشو کولی نبت دا زن لرالک ناس تخدا ارڅي چې الله به رزق راکړي فضیلت کې نهسته او شیطان چرته سوپري دي 아 چې پوهه چې وي تی خورا نه خلاص شو نه بل دامي ولا وت جوړ جو کو دي عوام ته وي چې هغه بزرګان خود لنډ کې نهست هغه عزلت اختیار کو خلوت اختیار اختيار کو تاسو واسو کوي نو جوړ دی به ځان سره جیب کې سواغسته الاوالو چې پیر ملاقات لزو لهالو اغل به موټه ډګو بديه اختا کړه نو بس اړې دا خوانوارسته بیا نو بیا بزرګيونه پیري موريديوه دنیا پر وسو الله имаه او تعالی سبحان الله وفرس کړي ټیک تک استاسو کار صحیح او چې څنګه منیت او اقصي عمل وینو دا کوم خواسته اوسه لپاره هغه نه بل جوړ شو هغه نه دنیا پرستی جوړه شوخه عربانیتو چله دي زان نه بدت جوړ کړي ابتداءو ها دي بدت وې کنه چله پني مقرر کړي نو مقرر کړي موږ په دې باندې الا ابتغاء رضوان الله مگر صرف دا چله رضا کين دا رضا کوشی شو وکين که په اړه طریقې خو غرنیت به وګیلې الله زړه زایی کنه نو دا یو میو طریقه ده لکه دې امت کې یو سړی دی هغه وې چې دا نفل نو کوي دې کنه اجازه ته وتا ثواب الله ورګي یې سمره کوي نفل روجې یې نسمه دا کومه دا کومه کوچل تاغو تنبل سو مطلب جوړ کو یا داسیو کی چې شورو یې نو پنیمه کې پریری نه لا یزا دې ولې وکړل مخ ته دا له ثوابه وجه و په داسې طریقه نه کنه چې تته نه چې پنیمه کې پریری زما په دین پور ټوکیو کې نو اوس به د رانی سمپتی دلاب چې فرسک لري نه یوه جو باندې پزان باندې فرسکینو په کارداري چې به حق ادا کی او چې حق نه ادا کین نو گمراه ش فمارا اوه حق رعایتها ذ خیال نو ساتو دا غي پورا رعایت او پورا خیال چې داغه ساتلو وي چې ځان بالکل دنیا نه بچ کړي وي فاتین الذین امنوا منهم اجرهم پس ور کومګه کسانته چې مومنانو په دی کې اجر داری چاري نو گمراه شي وي او ډير پدي کفار شي ايو الذين امنوا تتقوا لا ايمان ولو يري كده لان واامنوا برسولي هي ايمان د الله په دی پیغمبر باندې يوتكم كفلینه م رحمتي درب کې الله تا استا دبرخي د خپل رحمت چا ولم خپل دین کې قلق وي مضبوط وي اوس دې دین تراله کې او دروکه الله تعالی دا سره نا تم شو نبی هی چې دنیا کې او پاره ژوند ته روانه ډېر دی عزت او بخنبو کتاب تعالی غفور رحیم دی بخن کې مهربان دا کار وکې وله زګه کتاب تاسو ته او غي په انتظار دی چه دی خلقونه با کما داسی وشي غلطیوشی چه منگه پی آوازو کدو گمراه او تاسو انتظار تاسو تناستی نو تاسو دا اللہ دا حکم پورا پابندیو که چه غی داسی مقو نمومی او تاسو باندی آوازو کې چې دا خلق گمراه شو لِاللَّا يَعْلَمَ آهَلُ الْكِتَابِ اللَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شيئ من فضل الله چې د دې کتاب او د علم راه نشي د یقین راه نشي چې دا مؤمنان خو قادر نشو په ایس فضل الله باندې دا, دا غي نیت خو تاسو تریر خراب ده ښا غي او تاسو تریر بدګوري چې تاسو رواني او جاره شورو کانو هغه وایي چې وګوره زه ګمره شو او قادر نشو د الله په فضل باندې ښا فزل زوگه چری لمقاموار کوه غزان پوره چې بیا روره خاندي داسه کار مکوای کا چې په انشی او یقین نه نشي د اهلی کتاب په دې خبره چې دا, دا مؤمنانو خو قادر نشو په هیڅ فضل لا لا باندې چې دې امت کې کم گمرا شي وکنه نه اهلی کتاب ور پوره خاندي کنه اهلی کتاب نه چې دا نور شيګا نه وینځو نه سکان ندي دي ټول په مسلمانانو پورې خان دي ولې سیکان راضی دي دغه ته ازن عبدل ته په یو وخت کې کناخ خپل دغه کوي نو هغه چې راضی پدې لارونو د درگاونو ویني نو یې تاسو دي تاسو راځو نه سکي نو خان دي وې د مسلمانانو دي کناخه وی مون ته خپل پیغمبر ویلې دي هغه خپل پیغمبر ته ګورو نانک وې موند کوي ګورو نانک د ری خبرې کړې همون پاغې داسې عمل کړې ده چې یا وی دا خبره کړې چې ویختوله بغوت نه ورولې کارپل لال او بلې دا خبره کړې چې د دا تور بنگلې چوي او بلې دا ویلې چې د پرتګلاندي بچو ته اچوه وی مونږ خو په عمل کړ او دا ګورو مسلمانان دي زیارتونه تولال دیناستی دی شرک کوي اغیر pore خان دی کنه زکه چې دی خپل دین اونې پیجانځنو وان الفضل بيد الی یتیه مڽشاو او به شک چې فضل د الله په لاس کې دی د الله په اختیار کې دی کذب چې اختیار و نو دی يهودو په جړانه جړل ښه اغه ډیرو جړل چې هغه دین او قران ته الله عربو تر واسطو توبه داغه دی واسنو ذکیردار صدا الله په اختیار کی ورقی هغه چاته چوغوالی الله ذوالفضل للعظیم الله مالک دې د ذیلوی فضل لوی فضل سده نبوت دا الله بلچاله ورکنو او يهوديه محرومکله سورته مجادله سورته مجادله دواله صحیح ده د ذکر په پد سورہ حدید نه اغیق انفاق بی سبیل اللہ دی که هم خورت درسم باطل ور سرکی سور حدیث که اللہ مؤمنانو ته دی انفاق طریقی ذکر کړي د سورت که و تا قوانین خی دی جوان تیرولو سورت که دو بابا دی اول سوارل سوائیاتونو که دی ناغبا دا اول نا دی او رسم باطل ردو کی یاره وو کې وو دل پار چ مؤمنان تر اوسه مصیبت پاتې نشي زه غیره اور پس زجر او تخویف دې منکرین لره چې ډېر خلک یغي پدې رسم او ریواج خوشالي که نا غیره الله زجر او زورونه ورکي چې مونږه ماتو ظالمانو تاسو خلقو یې مضبوطو وای ابي اذرې قضی بیان کی پیا یو الزینا سرا نہمات کی یو لسم کی او دو لسم کی داوال بابو او باب آگه سوار لسمنا ترخیر پوری او غیر که دا منافقان حال پنزل سعیبونا منافقانو ذکر کئی او د دا مومنان او صفتونا او نمونو او تحضب الشیطانوی بل تحضب اللہوی تا اخر کې تقسیم کړې بسم الله الرحمن الرحیم قد سمع الله و قول التي تجادلك في زوجها یکنن وورد الله خبرها دا غزنانا چتا سره بحث کو په حق د خپل خاون کې وتشتکی ال الله نجستانو تاسو جوابو نشو نغيب الله تفریات شروع کو چاله تجمع په حق کیس فیصلو کې کی والله اسماو ته او الله اورید دستاسو خبره اترې ته اورکوما خبره اترې تاسو او الله اورید ښه بیشکره الله اوریدونکې او لیدونکې د ثزبنا نو حضرت خاوله بنت جمعاء اوګه خاون دیو اوس ابن ثابت رضی الله عنه نغز خبر روان شوې شور دوک جوړ شو هغه د خلینو ښا ته دی تا چتما باندې په شان د مورې تل فازو ښا نو دا قاعده وا چې چا بدا وې چې له خپل خزي تشبيه به ورکړه د مور سره د خور سره یا د غیذ بدن دیو اسی سره نو با صریبوئی تاسو د مور شو کنه دا په دې ټولو مر حرام شو ام ادي ته به ابدی طلاق وېخه چې دا طلاق غړي چې بیا وڅیګینه پکې ابدی طلاق نو دی خبر پزین نو ځخه خبره په زین کې وانه نو دارالنبی صلی الله علیه وسلم ته فریاد شو وروګه <coughs> زمانی رو مرد سره تیر شو او اولاد زار سره میته پیدا شو اوسه چې زه له کارنيمه نو سیماله دا طلاق را کو چې هغه به د طلاق دي نو زه دی, دی, دی وړو سره سر سچل کومه کزان سره کومه نو ځای به شي چې پلار نه وي نو ځای به او که زه سره کومه نوږي به شي وړه په مور را راټینګي ک نبي عليه السلام وی چې ما ته پدې کې سو معلومات نشته د دې خبرې نه فا ته تا څه سوال چې دا لومبي سوال دی هغه بیا چا پیره چا پیره کې ده چې ته ما ته سوال وای نبي عليه السلام دې ځانخه ته نشم ویلي نغې وبیا الله تفریحات شروع وکړه نو بس حکم راو کنه فا آو. او حضرت عیشوی چیز ناستا و ما پلا نزدی خضی دا خبرې به ما ام پورا ناوری دی خوا کل امی خبرو آوری دا کل نمگلی کل پورا خبری امی ناوری دی تو که غیبا دا ما ام کولی و پاس و ما ناوری دی او اغزاتو چی وسیع سمعه سماوات والارد چداغه اوریدل نه آسمان کې داغه نو سشي پټ پاتې کې ان اغوا اوریدا ګورا او هو کمره وله چې قد سمع الله وا اورید الله خبره داږي خولا چې تاسو ری بس کو په حق د خپل خاون کې ابي فرياد کو الله تا الله اوریدي تاسو خبره اترې ځکه چې الله اوریدونکې اولي ځونکې نه هو کمره وله فسال هراله الذين يظاهرون منكم من نسائهم او الغرت كي چې دې عربو بوي چې دا مور شوا وللا دا مور نه دا ردي وکاوي بعد کسان چې زهارو کوي پتا سو کې د خپل بی بیان سره دې ته زهاروي ها ماون نو ماهاتهم د زیمه نن دي تاسو مه د نې پیژنې الله وي ان امهاتم الا الله ولذنم ندي مین دي دي مگر اغه جدي یې راولې دي او زی ګولې دي وينوم لې وقولو نمونکرم من القول وزور او بهشکه ذا خلقا واي زاس بد خبره تدې خلینا او دروغو زه ګناه خبره او دروغ وې چوي دا مور شو زخیر دی مخیرسو چې شیو نو علم نو نو اللہ مافیو کی خواه بے شکا اللہ مافی کو انکی بخشش کو انکی دے ہنو اس دا دی مسئلہ و کفارہ سو دا نو اللہ کفارہ بیانی واللذینا یزاہرونا من نسائیم اغا کسان چې زہارو کی اخپلو بی بیانو سرا یعودونا لما قالو او بیارا گرزی اغا اخپل خبری تا کی اخپلو بیانو سرا سم یعودونا ناگزیزل سلمانه ماته یې کنه ازو نگزیز کوئی په نشو ما پالتیرا نشو ما اوس په پیمانه ما الله وی چې په پیمانه کنه نو تاسو کارونه باکه ازنه چې موږ ته ته چې داور کا داور کا اته وای چې ر د دغه سمه میم نشتم نبي استاس را زموږ سره مسئله نشته ستاد پارهخه ته خور موږ بیا سو ميعودونا بیا واپس کیدا غی خپل خبرینا چ ویلی وی فتحریر و رقبتن اذبان لازم دی چې یو غلام او این زازاده کی کار قسمه کوم مسلمان یک کافر ریخه وینځه غلامان خو دوه قسم وکنه من قبل یتماصا دبظا زی محکم محکم ملاقاتنا ال بکورتزی چې وینځه غلام زاد علیکم توعو نبی دا غا حکم دی چې تاسو تواز کولې چې په سره او لاستاز په عملونو خبردار دي فمن لم یجدو هغه څوک چې نمومي غلام وینځ د کاوس کوستل غلام وینځ پیدا کیې دارو د دا پاره نشته دنیا کې ندی وسکې وصيام او شهرای نه متتابعين لازم دي کو دبان دي زمیاشت روجی نه ول خو چټیو پکې نه کوي یو خوای کی ځل له طرف نه ای او به خودي او دې په خپل طرف نه چوټی نه کوي من قبل ای تماسا مخک مخک د ملای او د ملاقات نه او کې اوسړي صبرو نه کو چمیا شي ونی وي امه شو تله پاتې داو لاله ملاقات نبی اوی سره کوي تاو قران ویلی کنه ها پملم یستقیا سوق چې طاقت نه لري درو جونې ولو کمزوري دیو یا بيماري پتاو ستی نه مسكينا نو دیو تنو تا توام ورکې وګور دلته او سردا نه دی ویلي چې من قبل یتماسا ولي ځکه الله تفتاز چې دې کمزورې دي نو زفريدا نو نور مر سره گزارو کو چه ده روجی نشی نویه کم زوره ده نو ده نور امزان نشي صبرو لکن نو تا تیپا که ازادی وکلخا که شلو تا سلویخت و تا اتوام ورکڑی او نور لاپاتی نو خیر دیتا تا یعزت ته ذالک دا حکم چه اللہ بیان که دا زیار حکم او دا غیق پارا لی تومنو و رسولی دیسی نو دی بیان کلی تاسو یقین کوه په الله باندې او د الله پیغمبر باندې او تلکه حدود الله دته الله حکم دي او چې څوک یې نمني ولل کافرینا عذاب الیم او کاف ایران ته بار عذاب دردناک دي حدود الله ذکر کل دا حدود دي دی. اوس ډیر خلکو چې غیزه دي پابندۍ نشو کوله چې مونږ به دومره اشته روجي مونږه او رزن شونی وې او دا وی کنه نو له چې کمزورې نو توام ورکه شپې ته تنوله انګو یې ځان له نشو پیدا کولې نو الیازه توګور دې خماس سره مقابله کوي ان الذين يحادون الرسوله بيشکا کسان چې مقابله کوي محاداته د الله سره او د الله پیغمبر سره کوبتو دې وو ذلیل کړی شي او ذلیل کلی شوی څنګه چې چه ذلیل شیو آقا کسان چې مخیز دی نو او یقینا نمونگ نازل کلی دی آیاتو نا دیر واضحا او چه سوکی نمانی کافران دا پارا عذاب درسوا کن که یو ما پاغر پا وز یو آسو ماللہ و جمیعن چه طول با اللہ جو اندی کی فیونبیوهم بی ما خبر به کې داغی عملنا چه دی کلیو احسواه اللہ و اگا عمل اللہ شمارل دی پورا په په لای لمکی و ناسوهه د ذکر کړه دي د سره غم پارسبان دی حاضر نازر دی رسم اراد وک پر پسې اسباد توحید کئ او اسباد علم کئ الله علا را حاغ دغه سوره حدیث د آیات چهو الاول والآخر و الظواهر والباطنو پارسو بانده اللہ پوئیگی اوو و هو معاکم اینما کنتم علم ترانگورتان اللہ یعلم وعفی السماوات و معفی الارض چل اللہ پوئیگی پاسو چه اسمانو کی دی واغا چه بزمکہ کی دی ما یکونو من نجوا سلاسطن نوی او جرگست آسو ددریوتانو اللہ و رابعم اللہ صلو رمد ولا خمسهن مذ ينذوتن الا هو سادسهم مگر الله شپکم دزیدے ولا ادنا من ذالکان کم د دینه ولا اکثران زیات د دینه الا هو ما هم مگر الله د دې سره شریک دي اينما كانوا کم زیکي چديوي خبر حاصل کیداخه چللامون سره ځان شریکي چغو رځستا سو که جرګه کاوه کله که سنور د دنیا کار کاوه کيوب سر نور سره لين دین کاوه نو غره زدار سره ما تاسو سره پارس کی ما خو عيسایانو چې کوم خبره کړی وکنا جن الله صالح وسلاسه الله دريم د دريو ندي ناده خبره نو اخو هغه هغه الله سره شریک پیدا کاو هغه زکه شرکو چې الله سره شریک پیدا کوې چې الله سره په خدای تب کې دوه تن نورمشتان یو ولاده د دوه تنو سره نورمشتا نو سر نور اخشیرک شو دا خو الله د خپل طرف نه وی چې زته سره شریک ما ما سره وشرک نکوي ما سره سوک نشتا ما سره و سوک راځي چې مړې او نسو او جهنم ته ورځو ما او زته سره پارس کې شریک مندې تشریک نه وی دیتا توحید ته خوید ووي چېو سړیقیده سااتي چې مونږ د الله نه اس ځای کې ن خللاږو اس ځایته دا نه شو پ ټول چې کم ځو الله زمونږ سره دا اوید دخه د هغې غ شیرکو د هغی اللهله شکان کاته او دلته الله مونږ ته ووي چې ګورې تاڅ کو نظر سره یمه هرڅومره د د سره یم. بیا خبر کی دیلرا پیغامل چې دې کړې پرز د قیامت باندې الله پارسوانې پوئېږي لم ترہ ذیم زجر ائ نګورې تو یا ال کسانو تان نو هو ان النجوہ چې دې منه شیو چې دا جرګې مکوې منافقانو اسی جرګې کوې بی فیذی دینا الله مونې کړیو کنا سمه یعود نو بیا غیرا گرزی خپل کار کې ایمان هوانو هغه کار کې چې منشیو تنه دا ولي منې کړیو جگ دغی جرګز سو د شرکو د بدعتو د خلاف سنتو د زیږګی یې کوله و اتنا یونا بیلسمه ولعتوانه او معسیه الرسول زیږګی کوي په کفر ولعتوانه او په بدعتو په شرک وامر سیهت الرسول او په خلاف د سنت زکه مونکي کلوچې داسه وکړ پیدا جاوه کا کلچ راشتاته نو ستابه د بی کوي حيو کا تابان سلام کوي هو د پیغمبري سلام نه کنه شيطانی سلام کوي دربان دا ځالمان دي پیغمبري سلام دربان نه کوي شيطانی سلام در نه کوي سوې سلام کئی پتا بان دی بمالم یحییک بے الاو اگا چلہ تا بان دی داگی اجازت نہ دے کڑے اللہ خویلی چ السلام علیکم وے داوے ک او دی چ برالن پیغمبر تبیوی اساں علی اساں علی نغٹ کھٹی گون تنی جی ٹول دا سلام نہ کئی خا وے سلام نہ اسام خو موت تاوی ناغی بلکا پیغمبر تا خیری کولی که خیری بیوکلی خو سختی او بیا روان فیو ایو بل سر بیوی چلی که مونگ سر خوش چلو نشو گوری خوا مون خوشی چه مونگ دتا خیریوکو نمونگ بادا دی زینو پانسو مونگ سر خوشی چلو نشو معلومی گی دا چه پیغمبر نه خوا سپا کشتی نا دی خلقو نیک انسان دیتا وی خواه دی نیک انسان او آن بزرگ انسان او خدای ولی او چاہتا وی چکتار پسیو خبرو کلکا کنا نولا ما خامشوی بنی چی یا با دا پلیتون نپری ووتی او یا با دا لارکی گاڑی والی او گوروی او کنوی دا جس پکیر سره ہو اځور پور ټوکي وکړي ورسیدو تا کنه دا د شرکا فی داخه دا لا رسی کدا دا فقیر سره رسی وای دی پخپل زانونو کی فی انبس ایم وای دی به خپل زانونو سره چا پله شي لولا یعذبون الله و بما نقول ولي الا عذاب رانکموندا چې مونږ سووئ د دې پیغمبر په حق کې او کده پیغمبر وې دی دې څنګه دا و کړي کنه اداد اللہ محبوب بے نو مونکت بخام خاص رسیدلیو خواب نو اللہ رب و لذت جواب کوي چې تا لما تیاره کڑی دے کانا وی سبر نکے زما زخو تلواری ذات نیو کانا زخو کار په سبر باندی کوم او تا لما ززا تیاره کڑی دا حسبو هم جاننم کافی دے دید پار جاننم یسلو نا داخل بشی غیطا فبیسل مسویر ډیر بد زید رات لو دے اس قیدی بیانې اولا یا ایو الزینا من و ایمان والو اذا تناجیتم کلجتاو جرګه کوي خپل میاند کې فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومسیه الرسول تاسو دا جرګې مکوئ په ګنا سره بالاسم چې چر زده کوپر او شرک خبري والعدوان ذ ظلم زیاتی خبري ومسیه الرسول او د بذت خبرې چې خلاف سنت کاری په دې جرګې م کوي پتا نه یو بل بیره واتقوا جرګې کوي او هغه چې الله تمخ کی صورت اله عمران کې ویلو چې خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بالصدقه او معروف او اصلاح بین الناس دا کا درې جرګې جایز وي کنه تجرګه کوي په توحید او سنت باندې وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرَى اللَّهُ غَزَاتَنَا إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ كَيْفَ تَبَرَا جَمَعَ کړي شی ان مَن نَجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ بِشَكَّ دغه جرګه ان نَجْوَى اَلِف لَام اَحدِي دغه جرګې د منافقانو چې دی کنا من الشَّيْطَان د شيطان تر طرف نه او صلی جرګه کۍ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا چې مومنان غمجن شي دې ورې جرګه پټوم دغه لې وکینی چې د مؤمنان مونږ ته نو دی وای چې دا جوړ مونږ ته جرګکې مزید پاره کوي چې غمجن شي مؤمنان ول حساب الذارم شین ان دی zarar ور کوونکې مؤمنان او تا zararم الا باذن الله مگر هغه چې د الله سحکمینو هغه کیږي او خاص په الله باندې اعتماد کوي مؤمنان هیڅوک کو ته سن شي ویلي مؤمنان سره لاشته کنا ولی توکل للمؤمنون دوئی مقیدان یا ایواللزین آمنوا ایمان وعلو اذاقیل لکم کل چویل شتاستا تفسحو پی المجالسی چه زیو کہیں زی پریدے مل مان رازی مرگری رازی تاسو دے زی خلق ہے نا غیتہ زی پریدے نففسحو زی پریدے که نا کلاو کہیں زی یف صحی اللہ الله استاد لره د جنت زین کو لاو کی دیو ته دی. دی دعا وکړه چې تبل میلمتا بل مرګری ته زې فرېدی د دې د پارا چې دې راړي د دین پکار کراوې الله د ارزاده پار راوې روزبو تخپل زې فرېدما مشریق کشری نو الله استاد په اړه دعا کوي چی افصح الله ولکم الله تاسل اغذ ینا فراخه فیزا قیلن شذو کله چې ویل شي چې زای خریغه مطلب او شو چې سوده پار جرګو هغه کارو شو نو زای خریغه فن شذو نو بیا فورن خریغه يرفع الله الذین آمنوا منکم الله چتی هغه کسان چې مؤمنان دي پتاسو کې مرتبه ولو چتی او خاص کر هغه کسان چې غوی له علم ورکړې شوی دي سلو لوچتی درجات مرتبې ولوچتی دانه چې دی چرتبل په لوچت کړناږي خو پس موګه ګرځي خو مرتبې ولوچت کړې درجات والله ما تا ملون خبير الله ساز په عملونو باندې خبردار دي او ټول علم یې چاته وي چې د قرآن په آدابو پويګي دا قرآن پا دابو چی پویگو ناغی تا او خواست کرده ادب چی داو سی بیان کو چې تاسو ناسی اے یاو سلی راشی که ارسوم را لوی سلی ده که علم ده که مفتی ده که قاضی بس داگه ده کور راوو او راگ جماعت تا نو پاسای باوتا نه قرآنوی ففز ده بس زی پریده او کشی گه او کشی گه او نبی علیہ السلام ویلو صحابه تاریخ نه پوی دنو اول کې پیغمبر براغ ناوی او پاسه ده نبی علیہ السلام منکلو چې لا تقومو کما یقوم الاعجمو تزدا اجمو په شانتي پاسه دا خو هغه چې مشر راشی نظر اسکل اسکلت استاد راشی نر斯坦 پاسه داغه د دا اجمو کار تاسو مو کوي صحابه منکلو دینهغه نو نن ځان طالبانوې په دې مدرسو کې ناشتي او چېږي راشي او طالبان په که کنه نا هغه 간زلو هغه بدر دي وتاوي او تاسو باندې کونا درانه دا تاسو زنه نشي دا اکبر باچا ناراسي او دا عالم دی داو شیطان دي چې قرآن یو سووي دیبل سووي حديث یو سووي دیبل کوي پیغمبر خو خپقېدو صحابه به ځکه نه پاسېدو چې دی بدګڼي نومونګه کار نشو کولې چې دی په بدګڼي ښه هغه په سبدګڼل په پا پاسېدو او ملاسې په سبدګڼي پکې ناشته او دی په سنت بدګڼي ښه داغه سنت دی چې پیغمبروم وي قرآنوم وي چې پاسې ونه ادينه نو سکیږي نو تل علم وایته نه ښه دا سمار تابع دی اګه د قران په آدابو سوکووی غنو دریم قانون یا ایو الزینا منو ایمان والو ایذ انا جې تمور رسولا کله چې تاسو جرګه کوي پیغمبر سره خبرې سسوال د مثالی فقعدیمو بینیدې نجوا کوم صدقن نو مخکې کې د خپل صدقه د دی اسلام ارڅی کې 100 روپے او 50 روپے ک دا مخکې کې دو په دې او چې اونبه پیغمبرنا تاسو کې خپل جګبو سره وکه او هم په بیت المال تا مال لړشي دا سل کې ضد پر قران آیت نازل کړو چې منافقانو با پیغمبر مخه و اسی دا کې نه دینونه نه سمساله و نه بس ضد پر چې دلسو قرآن شي نج سوک براته په صحیح نیت باندې او یا به ایمان راول او یا به پیغمبر نه تپوس کو نا غایستاو محبان وا پیغمبر خومغی تداسن شوې لچ پاسه او له الله درانه اخلاق ور نو الله د ایت راولې کوه چې ته وایې چې سوک راضیه زمانه تپوس کوي نزان سره دې سراوړي بیا منافق دربین کې نخ کاری زو ولی هغه ځتی نه دې عادت کنه نو بس مخه دا پیغمبر خوشی شو نو لا زر حکم راولیږه چې بس خیر د کسو کڼ راوړي نه نه دی راوړي نو که هغه ته معلومو چې صحابه سره سدي یو حضرت علي ما په عمل کړو چې ما سره هغه وخت کې قدرت یو لس دینار لس لراغلیو نو بس ما په دینار راولو یو تاسو بمېو کو دینار براولو یو تاسو بمېو کو وې په ما عمل کړې یبل چا په نه دې کړې کنه ذالکم خیر خیرلکم دا ما صلی چھ د پیغمبرن تر زید پاره دا منہ لھا وا او پاکوالے د ډیرو دا زے پاک شی دا مجلس ب پاک شی نور پسوی وی فلم تجیدو کتا سو نمنت سو صدقہ فین اللہ غفور رحیم اللہ بخشیش کو انکے مہربان دے حکم یہ اچت کھا ہا ک سو کراوی نو راوی دے او واجب پی ندی لازم پی ندی نیولې پی ندی لو حکم د وجوب نه استحباب تر راغې اش وقتم ای مومنان او تاسو ما ته تا معلوم یی چې تاسو ډیره محبت او امینه کوي ان تقدمو بین یذ نجوا کوم صدقات چې مخک مخکی ورکه پیغمبر لادجر گوخ په لونه صدقاتم پشتین کنن فذ لم تفعلوا ک نه کوي نو مکوي وتعال الله علیکم الله تاسو سبحانه ربانی کړی دا د هڅر په منافقانو دا مجمع خو رولہ شرعیه څه ځیني ها فرض فرض په تاسو باندې دا دی غو نه پرې دی ها اسنه چې وای چې غني منځونه راتاو ما بشو نا افاقیم الصلاه ته پابند کیو دا منځو او ورکا وې زکات چې فرض دی او تعبیداری کیو دا الله تعالی الله پیغمبر او الله خبر د استاد په باندې اخری زجر د منافقانو الم ترئ الَّذین انګور تا کسانو تا توللو قومن چې قوم تواولې دو هغه سره ناس دي ازن ته مؤمنان وي فذ بالله علی چپاره قوم د الله غضب دی یهودیان کافران منافقان باغی سره ناس تو ما هم منکم ذیخ نستاس مرګری دی ولا منهم اونه د عیمر ګریزی او چې کله راشیه تاسو ته نه تاسو کې کنا وی احلفونا نبی اقسمونا ک یالل په دروغ او میعلمون او خپویږي چې مون دروغ وایو تیار کړی دی الله سخت ان هم سامه کان او عملون یقینن دی, دی چې دی کنا ډیر هغه کار چې دی کوم قیمه منافقت اتخذو ايمانهم جنتا دی جوڑکڑی دی کپلو قسمونو نا ڈال لیکن پاڈال بانده چه سڑی زان بچکی دو د دو گزارن نظر دی دی ستاسو نا پا دی قسمونو زان بچکی دو دی دی دا اکھر ڈال لی خوا پس ود دو عن سبیل اللہ پس محروم شود اللہ دننا اور دی د پار آزاب دی رسواک ان کے لن تغنیانم اموالهم ولا من اللہ شیعان الله يزيد بيد خپل مالون نه خوش عليه خا چرې نشي د په کوله ز دینه دا مالون اوله د دې عذاب د لازره او د غدي جهنميان دی په دې جهنم کې مه شي يومه پاورز باندي يبا سلا او جميعا چې الله ورا جوندي کې زیلا رټول وي احلفون له ګرال تبا الله تقسمون کوي ادتو کنه ها او حدیث کرا غلیو چې بنده په کم حال مر شو باغا حال بپاسی با او دی پا باندې سوگاندو نو بانده ملو کنا یو توبانو ایستخوا نالتوان لا تقسمو نکی کما یحلفونا لکم لکسن جتاستا قسمو نکی ویحسبونا او دا دیم پزان بانده دا گمان ده انا هم علاشی او چه زمونگا هم دین شتا زمونگا هم عمل شتا مونگ من لبا هم جر را کئی گورا الا خبردار ان هم ملکاذبون دی دروغ جن دی استه وا ظالم شیطانو فانسام ذکر الله غلبک لدا پدی باندې شیطان دا شیطان غلبه څنګه یی فانسام ذکر الله کله الله ذکر نه پات کی الله کتاب ته نه پات کی دره شیطان غلبه دا خو نور سنکې چا باندې چې غنی مال دولت ته ناخلی قران ذکر الله هر کله دی دینه د الله ذکرو کاغه عبادت ته منځ ده کا قران ده اولایک حزب شیطان د د شیطان ډله ده او خبر درته د شیطان چې د دې وخت همیشه د پاره ذلیلېم ان الذين يحادون الله ورسوله بے شک کسان چې جګړې کوي مقابله کوي د الله او د الله په غمبر سره اولایک فلعزلین ذيب پر ډیر ذلیل حلقو کې راشخه ازلین کې او ته قیامت کې به دا غي سره مرګ کوي کتولا او لاغلبن انا ورسلی الله پر اسکرې دا خبره په ځان علي کلی دا, دا بخپل ځان چې زه او غالیب یم اعظم پیغمبران ابشک الله قدیر قوي قوت والذ یوزور اور پار چابان دی لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخرين منافقان ذنبه مسلمانان وي ابيعب كافران وصر الناس تو اللعنة بلزت وي چه داس خلق خوب دنیا كه نو چه غير ذنبه مؤمنان وي ابيعاد اغا چه سر الناس دي چه اغا الله دشمنان دي اللعنة بي داس بطن نمو مي با دنیا كه خل لا تجد قوماً نبا مې تاسو یو قوم چې مان وروړي پاله پر ذخرت باندې یو ودونه او محبت کوي من حاد الله رسولو دا کافر سره چې هغه لاسره دښمنۍ کوي پیغمبر سره ا دې وسرنه است په جولای کې ځانت مسلمان وې هم مؤمن وې او کافر سره ناس ته غپ شپ لګي اندوانو سره ناس ته کلولا <مزن> دی دوڑای که کلولا اغیی که اغیی سر دوستی جوڑا کردی دا نو اللہ اجداس بچاری نمو میخوا ولی اوکانو آبا اگر کدگا کافران دادی پلارانی او ابنا آم دادی زامنی او اخوان آم دادی رونی او عشیرت آم یاد دادی اسخ پل اخ پل ولی قبیلی او دمومنانو ناس محبت بنی چاگید اللہ دشمن آن دی طول پاکی را لکھا دشمن دی بدتی دشمن دی جو سر ناس دو سرکن او تاو تاوی چی یارو داست داخو دا بدتی دی دس سر سکن و یارو ما مامی دی نو سوکمان <تصف> <تصف> آو ما مامی دی نو یی بکنه مور را تبیا کورتا می نپریو چولې ستنه اماما بيدتي بيدتي ستووي وي نو خلک ډير يان کړي ها سنتو موحد اماما سره بناستي کاکا سره بناستي او وي مجبور وي واي قرآن ویلي چولاو کانو ابا او بنا او ګور اولائک داسه موحدین چې په توحید باندې ډمره مضبوط څه دې دې بارے خپل پلاران پر خدا خپل رونه پر خدا خپل ځامنه پر خدا خپل قام قبيله پر خدا الله سوي اولائک فی قلوب المؤمننا الله دې دې په زرنو کې ایمان لیکل شوی دی نا خو بیان لري چې په زر کې ولي کلی شي څنګه د ریته د چا دغه فنر لکلی ده اللہ <سؤال> دی پدرنو کی ایمان و ایدهم او دا دیم دادی اکڑی بروح منو پر احمد سرا دخپل طرفنا او داخل با کی دیل راق جنتو نو تاچ بایی کبلان دیداغی النهرونا امیشه بایی پاگی که امیشه رضی اللہ عنهم اللہ دا دینا رضا دی و رضو عنو اللہ و رضا شی حلائی کا حضب اللہ دادا اللہ دا دا دا چدې لږ دشمنان وته کرخ راخ کلي دا چې باز دې دینه ما پلن راځي انا به درزم هم خاضی پاتې دی دا ولي دا الله درزاد ته الله تو زګه خپل لړل او وي خبل دغه بل سوګ نشته دغه بل سوګ ټول خلق ټول خلق نه دی خپه دی اخلق ددن نه خپه دی مذت نہ رضایما اذه زمانه رضار نه کنه دا توحید ته یی ه ک خدا حشر می کہد او توحید څه توی توحید ته یی ه ک خدا حشر می کہد یی بندہ ذو جہان سے خفا میرے لیے ہے چې خلق الله خلق توی چې دا بنده په دنیا کې ټولو نه خفا و زمان پو جبان. او زما په جهان او چگیز ما سره شرک کاؤ او زما دینی اینا ما نو نو تو پریخو نو دی دی دی نخفاو زمان پوجبان دی توحید دی تاویلشو حتی ام خلق رزا کی یوم اللہ رزا کی دوار کارخو نو کی خبردار دالا دالا چدا هم المفلحون هم داغ کامیاب دیم صورت الحشر و تاموی صورت بنو النظیر و تاموی نزول کې په صورت په بیان نه ده او د اراول په صورتي مجادله پسه ذکر کې زواجرو منافقانو الله ادي کې تخويفات زیات دي د دنیا حادثه او مصیبتونه الته کې یو قسم قبایه ذکر الکه منافقان چګور کافرانو سره کېنی او یې سره محبتونه ساتي عدل کوي چې جهاد نه منه حضرت مداو چې هغې کې نوم کې چې حزب شیطان او حزب عدل توي چې لا استوي اصحاب النار او اصحاب الجنه نومونه کې دغه نومونه او اخرت کې دانه مون نشو اصحاب النار او اصحاب الجنه <تصحاب> را که سیل ته دون لا یوحاد دون او سورہ حشر کې بوي چې من یو شاقر رسولا دشمني شو کنه ها اما که وی چې كتب الله ولا اغلبنا الله ولی چې زبا غالیبې نزل ته مثال پيش کړ کده بنو نذیرو کنه چې ګوره مؤمنان غالب نشو پیغمبر او دغه زې مخ کې صورت کې وی چې جرګې مکه وي <coughs> در شیطان کار دے دی ازي صورت کې مومنان مؤمنان تداغي مقابله کې اعمال صالحه ذکر کوي صورت حشر کې دو باب وي یو لو ساياتونکو اول دي هغه کې توحید ده لعلذي او بیا تقسیم د مال او تقسیم د مؤمنانو مهاجرینو تا مجاهدین او انصارو تا د درې قسمو بیانې چې د حق د په غنیمت کې دبل چانه بیا د ریم باب د اخره پور دیږي چې زواجر دي منافقانو او ترغیب د قران ته لکه دې چې ذکر شو او اخر که اسباد تو توحید کی پیغام شعور آیات سرا چې هو الله او لا اله الا هو بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی بیان کړی دا پاکی بیانی دا مطلبی بیان یې سبح یسبحو دا مطلب یې چې مخکې هم بیان کړی دا اوس هم اگر جبا اسمانو کی دیو اگر جبا از مکا کی دیو و هو العزیز الحکیم اگر اللہ ذور و رو حکمت والا دیو و الَّذِي مثال خیض بنو نظیر چې نبی اللہ علیہ السلام کلت حدیبی این فارغ شو اللہ تعوی چه خیبرت ازا یهود پاسی بس نبی اللہ علیہ السلام بنو نقوره زه کلا جمع کړو سی قتل کړو سی غلامانو وینځ کړل او بنو نظیر چیو نظیری ته اجازه ته جزای کړي واخلی دا زه پریده جله واته نکړو الله عزته چويش اور کافرن چې د اهلی کتابو من زیارم ذ خپل کورونه کلونه له اول الحشر فاولا اړو ټینګ نو ښا پاوله حمله باندې ارسه پرې خړو زمره خو یو څلېسو مګلر شوی کنه هغهړو سوونوي او بس کډې اوتړلې روان شو یعزید اول حشر دی په دنیا کې او بل حشر به قیامت یا یذ اول حشر دی چې نبی لی اسلام په وخت کې وشالل شو او عمر سے پوښت کې بیا دا هغه زینوم چر تل بل پلو شړل شو ما زنن تو مایخرجو آن اے مؤمنانو تاسو ګمان نکاو چې دی وو مزیدي خپل کلین او قلاغانونه وزنو او زذیم دا یقینو ان ما ناتوم من الله چې بچ بچ دي لرا قلاغانه زدید الله د عذاب نه بیر مضبوطی قلاغانې جوړی کړی <Coughs> اور اشتیاج باغی سوک ورت دا نشو ورتلیخه پتاو مل لا من حیث لم يحتسبو نو عذاب د الله رغل فیصله الله دا غترب نه جداغی د ګومان نو اغه څه خبرو چمبانه مالخو لیا مالی راضی مرض چ بیا مونږ اذن نه شوټینګ کې ده سادو به بازار باہر راځه دا چل په وشه وَقَذَفَهَا فِي قُلُومِهِمَ الرَّعْبًا او قَرْضُهُ لَا اللَّهَ دَا غِي فَذُلُنُو كِيَرَا نو اخواغا کورو نو چه غیبو تا مسلمان او چه اللہ والی پرد کیروا نو چه غیبو والد مومنانو تا چرا شیرا شی شر. علیه مونگسر رضی کورو نو دا سامان رو باسه چې زوم چې تاسو تار سپاتی شي نو به اوسره پاکورونو کې چاته وې نړولو یو که نه سونه وې نړولو ټول <تصفح> خلونه شوړي و چې کم پکې د سداغې د خوخي سې زونو او نبی رسول الله ورته اعلان کړو چار کوربا تمره سامانوي چې په یو وخه راضي سی وانه غوړېخه په وخه باندې خو د ښارونو داخلا کوي 15 منوړینو و سنيو خانا خو بلادینم دي نو اجازه ته ته چ په یو خبر سوله خو سیوانا داږي بیا خپل کورونه امو منانو ته هم دانه وي چې مناوله مونږه پکی پاتکیو هغه هغه سه له پاتکیه یې کافر په کورونو کې او یې هغه ځسی تیار نستو پردی کورتا نه اغیی دا حال نوکن اغیی با اثر لگیا و دیوم او سامانو بی راستو پو خانو بی طللو او کڈی باری شوی ابنو نذیر لالو ملکی خوشکو دی دا اللہ دا قهر ننه دی خبر خوا دا گواری دا منور قتل او دایو شیده دا دا قتل نکم شیده چیو سلیخ پل کور پریدی پو <numa>: مجبوره بان دخوا یخربون بیوتا و مخرابیخ پلکورونا بی ایدیم پخپلو لاسنو و اید المومنین او پلاسنو دمومنانو فاعتبرو یاولیل افسوار نالاوی چیئے قلمندو دلتلو کٹی فکر روکے دلتلو کٹی فکر مقام دخوا فاعتبرو عبرت اخلے کنات ازینه برت واخلې چې داغه بنو نذیر دی چې دی به دا فخر کاو لاپی بے کولې چې پیغمبر بدل تر نشینو چې د تموند جنگ چلو خیو نارا بنو نذیرو خا ولولان کتبل علیم الجلا کله نه مقرر کړې په دې باندې جلا وطنۍ په دې خو دې شکرو باسي چې قتل نه خوبت شو کنه خا لعذبهم فی الدنيا عزیزه بیا زابر کړې په دې دنیا کې هم عزیزه پاره په آخرت کې فوزاب شته ده جهنم غي کې خوشک نشتهفه سبابه بیانې ذالکان ذا ذک یوشرل بنم شا قلا ورسولا جیدی دا لا مقابله کوله د پیغمبر مقابله او دا قانون دی د الله وی وره او مې یوشا قلا ها دا الله مقابله کوي دښمني کوي نو اللہ بولدہ قصص سخ عذاب ورکی اگی روانو کڑی تلیلی که نا حدیب په مسلمانان را لی پا اگی پا باغونو بانده اگا داسی باغونو چه مجال دی چه اگی چرتت زندہ سر اگی تچتت لیشو شر مخو گی او جی وی کا ته مومنان لګیاونه کجوره به په دې مېن کیواله نو غرب چراکې نذيبه وکاته وی وی کجوره هو دا لار سوکل کناخه تاسو غاکول شئ دغیره پرده عذاب پروخه الله مومنانو ته وی ما قطعتوم من لینتن اغه چکٹ کړه تاسو اغه کجوره د خیبر لینه کجوره تدیوا دنیا کې دویم نمبر کجو را دا اول نمبر د مدینې دا حجوہ حجوہ کجو را 50 ريال کې لودې چې دې دې تینا 12000 یا زور اندازا 1200 جوړې او ورپسې دویمه لینه دا د خیبر کجو را الله وی نه دا کټ کړي تاسو وا کجو لینک اجر او ترکتمو ها او یام پریخ دا غی لرقایمت انولان علی اصول یا خپل منډانو په باذن الله دا دا له حکمخه اغي بغیر د الله د حکم نسکارخونه کو لکه کومه کټ کړي نبیانو وی صلی الله علیه چې باس نورې ما کټ کوي ته همږ دی دی تخیو چې دی خصوصو زی په خپل مال باندې په خپل باغونو باندې یوا قبل داو تخیو چې دا صحابه د چا دمل اوګي ندي اسنه چې بنو نذیر وې چې دا دي زمونږ دی باغونو تنه شوټینګ غې ده نو یې هغه سکه دې چا باغونه کجوري ولا پدیمیان میان میان کې کټ کړی دا خاص دې دې پاره په بیزن الله وليخزي الفاسقين او چې دا فاسقان او کافران خرسوا شي چې رسوا کې الله فاسقان اوما په الله والله رسې من نوم او دامال چې پې شو د بهو نظیر نه دا زم کې دا باغونه د تم غنیمت نووي د تم اوي غ چې د قې بغیر د جګړی نه د د پ غمبر د رو د وجهې یوقام لیله کې م دا, دا, دا, دا, دا پاتې شي. نو بدی کې اختیار د پیغمبرۍ بس 400 سره کوي دا تقسیمي ګنه کوم جاهدین زکه جهاد کم ده اغا چې الله احسان وکاو په خپل پیغمبر باندې د دې کافرانو نه مال یو تپاتیکو کما او جفتو مالې من خیلن نه زی غلولی تاسو په دې باندې اسونه ولا ریکابن ندو خانو قافله ولکن الله يسلط رسوله علی من یشا دخل لا غالب قیخ پل پیغمبران پو خیم دا سکلی وی باغا چابان دی چو دا رو بود پیغمبر خوا زگا حدیث کراغلی هغه اگه شپک خبری چه دی پیغمبر لا اللہ ورکلی وی نورو لا نه باغی که یو خبر داوا چه دا دن با یوم یاش منزل کی خلق یری گی رو با پی نو چه اگه والی خوال را چې هغه بسم الله سيواشي وي نو دا غیا نا اسارو کنه الله پار سبان قادر دې ما الله وعلى رسوله هغه چې احسانو احسان کو په خپل پیغمبر باندې من اهل القران د دې کلواله فن للای دا اول د الله اختیار دې مالک یغه دې ول رسوله او بیا د پیغمبر اختیار دې ول ذل قربان او د مال بوی دا, دا, دا او د خپلوان او ولیتامه او د یتیمانانو به د مسکینانو او د مسافرو دا خاص د دې خلقو لپاره بیت المال توازيه دا ولې الله دې بیت المال تراوستو د مسکینانو د فقراو یتیمانانو حق یې کو کې لا یکون ذولتن بین من منکم دا زېږې په اړه چن دا, دا اوړی دون کې اوړی دون کې د مالدارو په لاسو کې دمال مال کلی هغی ب کې کېدي خطره مطره پیدا شي نو بیا اوسنا پهله چرته صدر کې کدي مچلته خطره پیدا شي نو را شي دلته بل ډ مارکټ کې کېدي اوړی را اوړی ځای ته نهرس ځای خو ددي مکینو اوفاقیرو یتیمو غلاوی کې د دینه دولت جوړ نشي دیغه ته نه دولت جوړ کړي داګه دولت سمانات وتیل کله یمنو تاویل او بین الناس چاوری راوری د دولت وای ازه ته نه رسی چنشي دا دولت اوري ځن کې راوری ځن کې ذمالدارو پومینس کې اما تا کوم الرسول فخذوه هغه چې تاسو له پیغمبر سره درکړل د غنیمت صبره هم او کاري نور د دین څه شی در کا سنت او قانون فخذوه او قبول کيا غواخ له او هغه چې منی کړي تاسو دا وینا پنتهو دا وینا منی شه ویریګه دا لاند اف شکل لا سزا بوالذي هغه چې دا د کوم خلقو حق ده ل الفقراء المهاجرين دا حق ده د غي فقراو چې هجرت وکړې د مکه نام دینه تا چې باغې کې ابو بکر هم دی عمر هم عثمان علي او باغې کې عبدالرحمن ابن عوف مالدار مالدار خلکو الله او تولې فقراوي مال خداگرينه مکه کې پاتې شکان دلته مدینه کې خواغی فقرا شو کنه نو فقاو ته معلومه کړی دا چې کم مال د مسلمان چه ده او کافر په قبضاو کنا نو آغا کافر مال شکا نخوا آغا ده مال نوی نو دی تو وی فقران نوی سکا پا دی او فصالی نفقیر کیگی چه ده دلتا کی ده امالی پا کلی لری شتینا نو پا لریوالی بانده سوک نفقیر کیگی امام شایبی سیف دغاوی خوا وینا نا آغا ده دی ملک ده او مال ده خودی تینا دی دیر لری رالنو نو کولر ریاله نو دی فقیران شو نه فقر د ری تو وي چې ملک یې پکې نشته هغه د کافرانو په ملک کې راغې نو څنګه راځي که ټول احکام جاری کیږي که کبرز کا مسلمانانو حمله وکړه په مکه هغه مالونه په غنیمت کراول او هغه په تقسیمي که ها اگر کا ابو بکر او عمر او دا صحابوي چې دا خو زماغه اصل د زماغه او خدای زماغه نن نه زاستانه دي هغه د کافرانو مالو نوست نه غنیمت جوړ شو دا مساله به جاری کی کنا الذين داغه مهاجرین دي اوخرجو چې استلشیو من زیاریم د خپل کورونو د مکه ناو د خپل مالونو نه دا ولی دیتلو يبتغون فضلا من الله ورضوانه طلبيه کوذا الله ذا فضل او ذا رزق وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ او مدد ته کو د الله د دین او د الله پیغمبر چې الله او تویلو کته زما مدد ته کو د دینو زبستاسو يم دا اولایکم الصادقون ذو مهاجرین ته صادقین وی ذې لیدانوم کې خو ځخه نو چې صادقین او تاونو مونږ ته د سوره توبه د آیات جلتے ویلو یا ایو الذین آمنو تقوالوا وکونو مع الصادقین اول اول ها مسداق د دې لپاره مهاجرینو ښا د دې صادقین ولذین قسم انصار د مدینه خلکو ولذین وکسان حقدار دي تبوؤوا الدار چذې له په مدینه کې کورونه جوړ کړو چې زمونږ ورونه برازی مهاجرین نو بس لګیا او خټي لټي اکورونه جوڑو المهاجرینولا والایمانا او ایمان لے کور جوڑو کو پسلو که دا گورت وحب دا ایمان خستانا دا دا خطو لطو کور نگواردی ایمان لے پسلو که زیور که او مهاجرین لے پا مدینه که زیور که دیتان سواروی <coughs> نو لفظ ورسر ده تباو ادارا و آمنو الایمانا من قبلهم ذي لا نوتلي محكم محكم دزيدت لونا اري ولا كورنا جوړ کړیو ها يحبونا ومحبتي اكمن هاجريلهم اګه چا سره چيلي تبه هجرتو کو يرداسه به خوشاله زه او پلاستونو چې څوک بللو دمکین کنه غریب و ته په انتظار هر یو وزن ترخه کو چې ته به ما سره ته به ما سره ويوسرونا الان وزم او دی به غره کول پخپلو ځانونو ځان به یوګې پر خدا دی به ماړو لوم ځان زړې جامي دی له نه لاز... وی جامي ځان لک پاته پليشي دی له خه یو يو سرونه ایثار دی ته یوګ د مومنانو شان دی دی غره کړې پخپلو ځاننو باندې ولو کانبيم حساسه اگر کدیو پخپلوږي تګيو اډیر کمزوري بو وبذره به پروانه وا او منیو ق شح نفسیا واسو چې بچو د يرست خپل نفس نشوح حرس تويخه هؤلاء قوم المفلحون دې ته مفلحین نو صادقین شو او انصار مفلحون شو جزاج د نمونه شو والذین ادرم قسم دادی چې دا غي حق شته په دې مال کې کسان شراغ من پست دینا گم پا لرا لکن دنیا تا را لکن تر قیامت پوری خواه لیکن گو را نیتی سمرہ صفا دی محبتی سمرہ صحابو یقولونا وائی ربنا وفر لنا ولی اخواننا اللذین سبقونا بال ایمان اے رباول منتبخنوکی چید بل پار دعا کو لی شکنو او بیا زمونگ اغا رونو تا چه مخ که مخ که تلی ایمان سره صحابه کرام دی مهاجرین دی انسوار دی تابعین دی نو دی پا حق کې دم رخیستن یتو ولا تجال فی قلوبنا غلل للذین آمنو ایلا چرم پیدا کې زمونگ پذلونو که خیره او کی نا اغی کسانو سراج مومنان دی که هر سوک و چې څوک د دنیا نه مؤمنان رخصت شي وي نو یا الله موږ دعا کو او دا وایو چې موږ په زړه کې هغه سرایس باندې ته نشته ربنا یا رب زمونږ انک رؤف الرحیم بشکته مهربان او رحم والای دا د رېق بیان کړو چې د غمال د دې خلق و حق دے. ایمام او حق ده امام مالک وی رحمه الله تعالی <تصفح> چې کوم خلق و ننته مؤمنانو موي او پنيت کې اپوزره کې دغه صحابه او مهاجرینو انصارو کې د یو تن سره ورخی دیو تن سره اپوزره کې حسدي نودي سړی له پغانیمت کې بره خانشته دا اصول دی دا اسلام فرا او د دې آیت نه معلومي الم ترایل <تصف> لذینا نکو ریا کسانو ته نافقو چې منافقانو د مدینه دا بنو نظیر چه کلکاڑی واغستی که نا لانوی اغستی خلکتی یاری که نو د مدینه دا منافقان نا خط راگه دی بنو نظیر ته او تا ایلی کلیو چه گو نخوضه پا رام کینه او تاستایی سوکسنشی ویلی او کچری تاستو دا د هغه کليناوزه نمنګ په مدینه پریدو مونږ تاسو ترونه ویلې دیو دوستانو م د تویلې او نو خزاګور خطر آوي او ګټ تاسو سره جنگي نمنګ درالو خطر آږي ته ها خا. اسی خطر آږي بیا ایس نو ها بیا نرالو اني جنگوک نلاو یو کار یو نګوریا کسانه چې منافقان دي یقولون اچی وای لهخوانې موږ خپل ورونو ته بنو نه زیرو ته الذين هغه چې کافران دي د اهل کتابونه سیوته وي لئن اخرجتم کتا سوشل له شېزه د خپل کلی نه له نخرجنا ماکم مګمم تاسو سره مدینه پریدو او مګم تاسو ترونه ویلې لاست ولانتیو فیکم احدن ابدا او موږ له بدرې جرګې رازي چې مزه او مدینه ما پریده موږ ودی چې خبره نه مانو ها موږ باندې مانو استاد په حق کې احدان دی چې ابدا هميشه وين قوتلتم کتا سر جنگ کی ګل نن انصرنکم موږ باندې ذات کو ولاو یشهد انم لکاذبون الله وی زګواح کو مچ زادیر سخ دروغ جن دی سړی با سے خراب کی ان بولور شي والله خیر کوي چې مسلمانان او تمخنه شي کور عاشق زالمان دی ورو ته منافق کاری هميشه په اړه تا تبوي زه در سره ما ها استاوې نا تپاتیدا کپنی ماشپوي بیا بیا تپوس نه کوي بیا ډوخ کاری نه بیا کلیته تلې ښه اکثر داسي لا خلک <تصفح> الله وي لئن اخرجوا كدابا نظير عشر لا خرجونا معاهم دا منافقان نوزي دا دي سراد مدينينا ولين قوتلو او كده قتل لا انصرونهم دي امداد نکي ولين نصوروهم او كا امداد چرته وكي کنا فو نشي لئي ولن الادبار نشرط منافقا او چرت جنگو له تخت بشاگان بگر یا په دې ممتازو نکړې شی ولي الله مؤمنانو ته وی چې کافرانو تاسو غنې خبر کنا کافرانو د ځلنا دا وی پزلونو کې تاسو دمر رو پروتې <تصفح> چری معشوم د کوي پزنګو کې او نو ځګه و ته مسلمانان را اوسه پلو ماشومان یې ریځه مسلمانانو دمه استاد پلوونکو کې دا یې پلوونکو کې تاسو روپ لئنتم عشد زه رهبتا فی صدور مین اللام قم غتا سوډیر سخروب واله او سينو د دې کافیرانو سمرا مین اللام دا لاند هغه سمرا نه یریږي د خپل له اګه سمرا چې تاسو نه یریږي ښا دالیکو ویناو قوم الله یزکا دا تاسو یو چې دې کې عقل نشته کنه لا يفقهون دې پزینې پويږي چې زور اور څوک نو چې څوک د الله بنديان نه به زور اورې کنه او کمزورې څوک دې شیطان انکه دا شیطانې و چې څوک د شیطان مرګري نوغي هو پدې راز باندې منافقان چرته پويږي خا لا یقاتلونکم جميعا دی تاو سر جنگ نشی کو لئے مخامخ دا اغاو خلاوی لی دیو وسم دا خبر چلی گی خوا یہ وسم دی مسلمانانو تاو دی مجایدینو تا دی مخامخ راشی کارسو مرزان تا زور او روی رو خوا نشی رات دی اللہوی دی جنگ نشی کو تا تاو سرام خامخ اللہ فی قرم محسنة هم اگر چی بخپل قلاک ناستی بندو آو <تصفح> بند او یو مرمرہ پر دی یو توګندرا پر دی تک ووزی ازلې و نخ کاری دا دې جنگ ده ها او مې وراي جو در او یا اخوا د دې والونو نن چې زان له خپل نه یو لکړي ازان ته بوځم او جهېخي دیو بیا ځان کوي ها باسهم بیناو مشدید جنگ دې پخپل مین کې ډیر سخت دي چې خپل مین کې اړم شین ته چې دنیا روانه کړه ها توبای وکړه امن کیسنی پښوګانو هغه جنگي به ذیانو هغه جنگي تحسبهم جميعا توبدلره نه ګمان کئ چې د دې ډیر غټه اتفاق ده ادیر پيوبل وقلوبهم شتت عذلنه دیوبل نکاګواګی وین نوم قوم اللعاقلون زکه چې داغه قوم دي چې نه وسه الله مثال بیانې چې منافقانو دی بنو نظیر سره داسې کار وکړه لکه شیطان چې ابو جهل سره کړو د بدر پر روز باندې کما صلی الذین من قبلم د دې مثال په شان دا قومونه چې مخکې تیر شي او قریب ننځینې دې ځاقوه بالا امرین ویسا کو سزا د خپل کار او بدر کې سزا اوسه او د دې لپاره عذاب دردناک دې کما صلی شیطانین دی مثال شیطان دے اللہوی از قالا لیل انسان اکفر کلی چویوی اگر انسان تا چکلک شگوری ابو جہل تا انسان ویلی خوا خوالی اگر کارنگو خدا گندو نا پکنو خوا دا پکنو چگنی قرآن بیوری دا قرآن بیزدکو ابی آئے پاغی مسلمانانو سره جگړی کولې جنگونه کوله په ځان د مسلماننومې خیو دا خو دا ظالماندي ابوجهل خدان ته کاره کافر وی چې بس نما نما نو تاسو صالح د الله د هغه خلکو نه خوخي چې هغه منافقانی یو داس نو الله او ته زه ک انسان کا ابوجهل کار خو انسانیت انسانيت کوي کنه نو ته وی کفر او کافر نو سو. نامرات تنا داده چه کلک شبکو فر بانده ولمما کفر آکل چه اغا کلک شو قالانوید تا شیطان اني بریم من کان زستان جدائی منن انی خواف اللہ رب العالمین زیاریگم دا اللہ نا چرب دا مخلوقات ته نبس اغیر پری خودو دواتا ادیتنا راغی دا شیطان خواب ابی آخو خبر شو چه ابو جهل کاکا خو مر شو دې چې دواله لور شو دې چې جنازی له لور شو اېس له را نه ورته پوسهونه کو تر شیطان کاری کنا په کناقبتهما نو ش अंजाम د دوالو باباګانو د دوالو شیخانو یو بجل شیخ دی او یو ابلیس دی د دوالو انجام ده شو انهما په ناري چې دی دوالو پور کی خالدین فی آمیشه بای پدیکی و ذالک جزا و ظالمین او دا سزا ظالمان و خلق یا ایواللزین آمنو تقو اللہ ایمانو علاو و یریگ دالانا ول نفسون او سوچ دی که هر یا نفس ول تنظر نفسون سوچ و فکر دی که هر یا نفس سوشی تا بازار تا چې چه مارکیت تزی. چزان لکپڑا اخلي نه ما دمت لغد هغه عمل تا چې د سبا لپاره مخکې کوي دغد نبرات قیامت ته الله هر نفس له دغه سوچ پکار دي د دنیا کار کې سوچ وکوا دا خو به خدای عز تعالی چې د اخرت سوچو کیږه نه ښا د دنیا کار به ته الټه کې جواب سميږي ته به الټه کې جواب سميږي او د اخرت کار سمکا اږي د اخرت هغه څه منکو کنه نو دنیا با د توسم کې خبر وانيږي د اخرت خدار سده نفس هر یو نفس د سوچو کې هغه عمل ته چې مخکې کوي د سبانه ورځ د پاره چې قیامت ته نو بیا وي واتق الله ولي چې هغه تقوا ده اته سرгран کار نه چې ته وي چې د اخرت د پاره تیاری کوما چې دا به څنګه چل <سطح> الله یس چلمه کوه تقلله زما نو یاریږه دا د آخرت ته یاری د او یریږ د ال لا نه چې څوک د ال لا نو هغه د حرام نوم ځان سای نو هغه د دوکې نوم ځان سای نو هغه د خلقو د معلوونه نام ځان سای هغه د درروغ او د چغلی او د غیبتونونه نوم ځان سای هغه د شیر او د کوفره او د ببد نوم ځان سای او چې د الله نه په ص مع ک. بیشک اللہ خبر دے پا عمل چتاسوی کوئے وَلَا تَكُونُو كَالَّذِينَ نَسُلَّا فَأَنْسَاهُمْ عَنْفُسَهُمْ مکی گئے پشاند خلکو خلقو چلے پریخو دو اللہ یرکو داللہ دا دین پریخو دو داللہ دا قرآن پریخو دو داللہ دا توحید پریخو دو فَأَنْسَاهُمْ عَنْفُسَهُمْ نو اللہ یرکو داغی نخپل زانو نا پل اغي اوس پدې نه پويږي چې زمون خیر پسه کړي زمون نقصان پسه کړي زمون फायदा پسه کړي دا دنیا پر اسن دي دی بالکل پدې نه پويږي چې زمون خیر او شر پسه کړي زمون फायदा او نقصان توان پسه کړي د تنه الله د خپل ځانونو نه یې کړی د خپل ځانونو په حق کې سوچ نه شي کولې الله تعالی زم حق کې سوچ نه کو نو توبو خپل ځان په حق کې سوچ کئ نشي کولې پانسا هم انفسا هم اولائی قوم الفاسقون دقا کسان فاسقان دیم لا اصحاب النار و اصحاب الجنة ندی برابر دالا پنیز جہنمیان او جنتیان اصحاب الجنت هم الفائزون جنتیان چی دی دقا کامیاب خلق دے اذا نور خطابی جندلی دیار وقت چ هر وخت کې وی چې اولیکې اصحاب النار او لیکې اصحاب دا اوس الله رب العزت اغه صحیح سوچ او فکر خی انسان ته ښه چې صحیح سوچ او فکر پس کوم ځای کې دی قران کې چې قران اوه قران زده کې ته وزان په پته پوهې شي په خپل फायदा او نقصان وبوې شي چې زسرغه علم دنیا ته اوذوب بیا کوم فل زما او زمان باغا اخیرت پا سخستا کېږي گی ناو بید نه نشته خاص په الله په کتاب کې دخوا لو انزل نازل قرآن بالفرض کمون نازل کرو دا قرآن علا جبلن پیو غربان دی لرائیتو تابلی دلیو خاشی ام متصدی ام من خشیت الله یری دن که توٹی کی دن که دا اللہ چباغه نازلونه مخ کې به او تویل یو کنه نو توبه عربد نازلول مخ کې ختم شوه خدا او الله غي ته ونه وکنه زګه په الحال باندې باقي او انسان ته د مخ کې نو ویلو چې د وقران نازلومه زبه کتاب نازلومه ادي تحملومه په خپل کتابونو کې لیدلی او یې شنو نو یاري دا, دا نو په کیسهparagraph ده د غر نو دا زورنه دي ته قرآن کې خدا سي د الله ربل ذات عزمت ته کلهغه عزمت هیڅوک نشي ټینګې ده پتل کلم سالو نذرب وال الناس لعلهم يتفکرون او مثالو دا مثالونه د قرآن چې مونږه بیانو خلق له نو د دې لپاره چې دې په فکر وکړي دا مطلب وو چې د مؤمنانو فکر په قرآن کې د غوړې دې دی کې فکر وکړو نو د دې کامیابی به حاصل شي نو دا اوس پی کړ دې فکر نور نه دې په الله وی چې زمما مطالعه وکه زمما صفتونه معلوم که زمما قدرتونه معلوم که چې زه دا خو تا ځنیم پی جندلې کته ځ پی جندلې نه ته پدیارتونه ګرځې دې نوراښه نو ماو پی جنا اما بل زینې شي پی جندې په قران کې مي او الله یمات پیینده شي طالب میعقل او فکر درکړی ښا والله او الذی لا اله الا هو دغه لا چې قرآن نازل کړی دی د هغه ذات ته جنشتې بل حاجت روا د دنیا عالم الغیب والشهادت په سب خبر دی کپټ دی کپنا دی او الرحمان الرحیم دغه الله عام مېربانو او خاص مېربان دی هو الله الذي لا اله الا هو ذا الغزاه تجنشت بل حاجت روابي ددن الملكو بادشاہ دی حقیقی بادشاہه القدوس و غير پاک ده د هر عيبنا د هر نقصاننا ده هر کمزورینا السلامو او سلامتی او ور کوونکو د خپل بنديان الله المؤمنو امن ور کوونکو د خپل بنديان الله المهیمنو نگہبان دے پارچا باندی العزیز او زورور دے الجبار او هغه ذات چې د خلقو کارونه سموي خلقو لا ضرورتونه پوره کوي حاجتونه پوره کوي دغه کده جبار یو معنا چې د جبار نه شي نو چې باراسو ته وي چې اوس اړ اړوکي مات شيخ پېمات شي لاسمات شي او لور شي نو ول پەلسترو لګي پټې په ولو لګي دا د تجبيروي کنهخه نو بیا معنا دا چې لا غزاد ته چې د خلقو زخمونه او مصیبتونه او تکلیفونه جوړي دا خاصه په پټاوله ګولنو زه جوړول نه شي دا لار ابو عزت غزا ورولي اغاردو کې پزې کی چې هغه د هغه مخ کې مضبوط شي دا د الله کار ده او یا تمامنا زورور دی په دشمنانو باندې الجبار او دی ته غالب دی په خپل کارونو کې المتکبر لوی دغه صفات سبحان الله یم ما یشریکون هغه د الله داغ نه دی او سره شریکي او اللہ و الخالقو دغا اللہ پیدا کونکے یو معنی یا دغا الله دے الخالقو جوڑاونکے یا دغا الله دے اندازہ کونکے ان دو دی خلق دادریوان معنی را دی یو شیع اندازہ کول الباری او او پیدا کونکے دے دنش ناشت کونکے برا آن, آن، مخلوق تا بریوی زکا پیدا کری دی نشن اشتکلی دی المصور و شکل ورکون که چاله جدا جدا له الاسما و الحسن خواست اللہ لر نمونا و سبتون دی خیستا نو اللہ ای پذیمات آواز له ما بس سماوات والعرض پاکی الله اللہ لر چې پاسمانو باسمانو او پز مکو کی دی, دی هو العزیز والحکیم اغا اللہ زور حکمت والا سوره الممتحنه ده سوره حشر پس ذکر کو څنګه جاري کې نو توحيد اثباتو کو په کې پاول کې په دليلونو سره عزيزه دي صورت کې الله امر کوي چې کافرانو نزان بچي لوی خزانه ظلم تر اعلی الله توحيدو نو کافر و تعلق ختم در صورت مضمونم دا دخوا. دو باوا دی ترو و مایات پوری اول او غی که مومنانو تزجر پا دی خبره چې کافر سره تعلق مسا تا او دا غید پار سو عللونا علتونا بیانی چه داو جدا داو دا جدا دستا دوس نشی که دی نشی که دی اور پسی با دی ابرایم علیہ السلام حال ذکر کی جاغخ پل پلار تونوی یوستانه بیزارایم او توم داسې شکنه هغه سنت پوزان کې پیدا کا اځویم باب کې بیا تقسیم کوي دوه قسمه تا چې کافران داسې دي چې ګغې سره مسلمانان د دنیا لین دین ساتینو خیر دي لین دین خا او سدا چې ګغې سره بلین دینوم نه ساتي حربیان دي نو دا دوه قسمه او تاخر کې وي نزول که بعد ده صورت احزاب نده بسم الله الرحمن الرحيم یا ایواللذینا منو ایمان وعلو لا تتخذو عدو و عدو وکم اولیاء منی سه اغا کافران چیز ما ام دشمنان دی استاس ام دشمنان دی منی سه پا دوسته سران سنگ دوستی تلقون ایلیم تاسو د خپل طرف نه وړاندې ده کوئی غی محبتو محبت و سرساته تعلق و سرساته حدیتا نگو ره وقت کفرو بی ما جاکم من الحق او اگی خو کفر قرآن او پا اغاق دین بانده چراغله تا استا جا حق دیم دا یو و جشو نتو با سروسم تعلق ساته چا اگی کفر کرده ده ده، دو ام یو خرجون الرسول و ایاکم او شلل ده, ده پیغمبر او تاسم دمکین او استاس و انتم منو بالله ربکم زکاتاس ایمان راولے پالا چرپس تاسو دې ان کنتم خرجتم جہادن فی سبیلیم دا بل وایي دا کتا سوتیه د خپل کلو نه د پاره جہاد کولو زما په لار کې ابتغام ارزواتی او د پاره طلب در رضا زمان تاسو وضی سرتا نقنصات بل تصرون الیم بالموادتی تا سورا زونه وایې دي ته د محبت ولیدایت په اوخ کې نازل شي او صورت چې نبی له د حدیبییې نفس کنا تا خیبر په کیوم دغه شهر شو, شو او چې نبی له سلام مدینه نو بیا خو په صرف یو کلمې انسکې وو مکالو هغه کوم سره روزې ته رسیدي وي نو نبی اسلام سلام اراده کوله چې په مکه موزهبه حمله کوو را دې وا دی کې او صحابي او غته په توله کې دا هغه لګې د نو خطی ولیکو او یو ځانانه په دغه وخت کې راغلی و د ماکینه په خپل ضرورت باندې ضرورت څو خوبه سو چاندې کوله دیونه زبل نه نبی لي سلام مو وی چردا جزدا ور کوي ولا هداور نه راغلی دا نو خلق ولډیر سو ورکړو نو دوه لا حتو ورکړو چې دا خط به اوس یې مکه خلقو ته و چې دا غره علیګلې هغه یې کده را خبره چې نبی اسلامي رضی الله کئ نو تاسو دا سو کوي چې زمایي سوق نشته په مکه کې زماده دي او زماده دي بل به چې پاتې شوي دي د دې تاسو حفاظت کوي چې دیبه کې خراب نشي دا خبر یې لیکلو خطلار روان شو اخزه او پوخ سواره روانو مکه ته د پیغمبر صلی الله علیه و آله جبریل امین راغی چې خطر روان دی مکه ته راز د ښکاره کیږي نبی صلی الله علیه و آله دریت تنولی ګل حضرت علی و زبیر مقداد پاسونو سواره او ته او خو چې یوزنانی به راو نه اینده روزه تو خاخن کمزیک چګنی مانی ونی دی او صبحی چونته د دقتیک او خط نه راوخل نور تسموایه ښا د کیسلام کې هو پابندیده باندې سنانه تبعیس نه وای ک کافرای کومشرکای کار سی بس اغه لاله اخذ حال تومن تا را کوزیکړه او یې خطراکہ هغه وي د څه وی تا خط در کلی اغا مکیت اولی اغرا که مونگده تا نور سنو ایو خو اغیو ما سره خط نشته زانی اولا تاو راولا تاو او دی نور صحابه اووی نشتا نو زبنو حضرت علی ویسو آخذ تاویل نو جر دن نکی جامی دن و باسمو خط راکا اغیو زر کامسای تلاسکنو خط راویستو بس دیتی را روان چخه تراول <سؤال> نبیلی اسلام لهسته ټول <سؤال> ناس <سؤال> ته غړي کېم دره مضمون چې دا سی لیکلی چې نبیلی اسلام یې راځکې تاسو باندې حمله کړي او تاسو خبرې چې دا غا غل حمله څنګه ده هغه یو طوفان دی یو طوفان دی نو زه د تداویما چې ځان چې تپناکې او د مقابلي راځم وکوي غوري خبره سمه کړیو یاره لیو او بیا وی چې دا غسی مال او حال دي نو ما تاسو باندې احسان واړاو تر چې پک خپلشتخو زما سوک نو دا خط نبی علیہ السلام نو وی وی چې دا ولی دا سويلي دا ولي خط لیکلې نو هغه تخ خپل عذر پيش ک چې دا غسی چل زما سوک نشته ما په دینیت باندې و قسم دي چې زما زړه کې نه کفر راغله نه شرک راغ ایس نبی علیہ السلام عزت او دی بدریده نموند ته سن شو ویله کنی عمر سے پوتوری تلاش کوم او ته ویچ دانی ازره و عنق هذا المنافق ما تجازتک نبی اسلام وی ته صحیح اجازت داو بدریده او تنه خبر چې د بدروالو په حق چې اعملوا ماشیتم قد غفرت لكم ما تاسو ته شو اولا پکې زورنه وکړو مؤمنانو ته چې چيري وتا سږي سرحد تعلق نه ساتي تو توسر نه لېمبل مودتې تاسره غو نه رازونه وای دي تاس د محبت او عنا علم بما خپې تمه معلن او الله وي زه پويګم کنه زهو پارس پويګم کتا سي سپټ کاوي او کو تاسه احترام کاوي معلوم وي جبريل مېون لېګو کوزنه خبر خو خذ و تلی واه مکیواله تابع ارسو ویلیو ابياتا سو پامل شو اي بزان لډير خلق را وسته کافرانو نو دنیا ډکاي او ما ته پتا وا نماز راس کاره کو ختم راويسته پر الله پار سبان پوئي اميه فالوهم منكم غ سوکچداکار کی پتا سو کی چې کافر سره تعلق ساتي نو گمراه شه د سيلارینان دا بل علت ته این یس قفو کم کدا کافران پتاسو بانده غالب شو کنا او قابو یکنه یکونو لکم آدان بیا وستاسو دشمنانی تا خود آغی اقبل پیده ده پار تاستا دوستانوی و یبسو تو الیکم ایدیوم والسنتکم بسوئی دا بل علت ته روک دیب تاستا لاسونا و جبی ده زرر و دول و تکفرون او داگی اصل ارمان داده تاسو زمون مرگری شئی پا کفر که کافران شئی کانا لن تنفاکم ارحامکم ولا اولادکم ارگز پیدا نشی در کولی تا استادا اخپل والے او دا اولاد پر پرد قیامت یفصلو بینکم اللہ با جدائی راولی گورے اولاد باو آ پلو لیگی اتاسو پلو لیگی دا اون پکار نرازی گورے خواب واللہ بما تعملون بسویر اللہ استاسو پا عمل لیدون که اَذْكَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یَقِنًا اشْتَدَّ اسْتَوْدَ پاره یو ډیره خیسته نمونه تابیداری په حال دی ابراهیم علیه السلام کئ او کسان چې دسر وو کله چې وی خپل قوم تائن ناب ورآ او منکم موږ تاسو نه جدا یو په مم ما تعبودون من دون الا اذا غنا عبادت کوي بغیر د الله نه کفر نابکم زوم تاسو نه کفر ستوي نفرته بس بنکل زمونږ استادو وخت نکيري کی جدای او بذا بيننا و بينكم العداء و البغضاء و ابدا او ښکار شي د زمونږ استادو مین کی دښمنۍ او طرفګنی هميشه ها په یو خبره او مونږ یو شو کغه معنی نه حتی تؤمنو بالله وحده ترغه پرې تاسو ایمان لرئ پلا باندې خو د توحید ایمان ګلابي ایمان نه او ټول په دنیا کې غرزی مؤمنان دي د توحید ایمان نشته کنه دا ډیر کار نه او همګر دا وینا د ابراهیم علی السلام خپل پلار ته دا غواکې کلیوا خواغه پوښیو نو هغه سره علم نو نږدې به تابیداری نکوي ها اسنه دا سوای چې خیر کلمو ورو پلار مشرکی په دعا بولغواړو چې ابراهیم علی السلام وخته ونه الله وی په دې کې به تابیداری هغه د خپل پلار د پااره چې بهخنه بهغړم ستا دپاره ویللی چې او معامې کوله کاین لا منشي او پلاه کزه پې غمبرې او ستاې مواري شيغ دی ت خو چې تا دور نه خل کما کو تا د جان ن نه نه نېمالک ستا د پاره دله په کارونو کې زران د اختیاارت خداله دي که نه اره بهمونږه خاص پتابان تابان لمونږ مات کړی دی او تا ته مونږه روجو کوه اوس دنیا کې ویلې کلمسویر او تا تراتل دي په اخرت کې اے رب زمونږه مگر زه مونږه کمزوري کافرانو په مقابل کې واغفر لنا ربانا بخانه کې مونږ ته اے رب زمونږه ان کان تل عزیز الحکیم بشکره تو زور او حکمت والے لقد کان لکوم فیهم اسوه حسنۃ یقینا چې شتاد ستاسو د پاره د دی ابراهیم علی السلام په دی واقعیا کې یو تابعی تاریخ دا تابعی به کوي خو لیکن هغه څوک هغه څوک ایمان وروړي په الله باندې امید ساتي د الله او درو ورځې د آخرتو هغه څوک چې مخالید دینه به شکا الله به نیازته واستایل شوی دو د دوی په پهری کې د کافرانو دو قسم کوي چیو قسم کافرانداسی کنه لکه مسلمانانو سره یوځي اوسیو خو حاجی بیندوانو دلتا نو ګری سره مسلمان خپل دین داغینه ساغسته او دا خپل څور کړی دا کار کینو خیر دی دیتہ د دنیا مدارات ویل شي نو د مدارات خیر دی خو موالادت بو سره نه کې موالادت د ظلم محبت ته عسلا وان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة نزيدا چله وداسو کی چو وګرزیستا سو او داغه خلکو بمین کی چې دښمنه کی تاسو سره محبت بوای چی دا بسنګی دا چاغي لې ایمان نصیب کینو بس دې سره یو نو داغه د الله قدرت ته الله قادر دې پدی باند اولا بخشش کون کې دې مهربان لا ينحاكم الله ومننكي الله تعالی الرحمن الذين تاريكافرانا لم يقاتلكم في الدين چري جنگ نکي تاسو سره په دین کې ولم يخرجوكم من دياركم نو باسي یو شلې تعالی سره کورونو تاسو نه مرګ تاسو سره یوځو یو کی انت بروهم کدي سره احسان کوینو خير احسان سمانه اني په دغه کافرانو کې چرته یو روډ باندې پریوتو او تبوله کټنولی ته وې اسپیټل تنرسه دا خو انسان سره احسان دې انسان خ دې کنه کا کافر دې هم یا تاګه پروتی پروت دې لوګي نمري تو ول لوډینور کې ته تن دې نمري ته وله وبنور کې دې ته احسان وې خ الله دې دینام نه منی کوم احسان کوې وتقسيتو ال انصاف وسره کوې او کافر د خدا غاسو مسلفي خشوا او مسلمان قاضي لراغه نو قاضي وو تاسو وی چې حن کو وی چې وی وخه نه فیصله بوله کوي چې دا غاسو حق نه غبوله ور کوي او خو بو تو وی چې کینه په دې بنچ باندې او ستا فیصله ځکوما شریبه نه رټی به نه دا غاسو انصاب صاحب د کناف به شکل محبت کوي د انصاب کو انکو سر اخر کا انصاب د کافر سره ای دا او هم نمن که دا یو قسم شکا بل انما اینها کم اللہ و بشکا لامن که تاسوانی اللذین آداغی کافراننا قاتلوکم چه تاسو آداغی جنگ شورو ده قتلی تاسو دا دین پو جوان واخر جوکم من دیارکم او باسی تاسو د دکرون استاسونا وزوارو علا خراجکم او نورو سر امداد کئی استاسو بشارلوکی نو سنا منی کوي ان تا ول لهم چې سره محبت نه کوي تیسره تعلق بالکل نشته کدي دی او تن فرو دي پروت کینو پروتی لته دې ټاکي دی نه او سړی مرید نو مرید بس تاسو به سره اميه تا ول دی کته کوي تاوار واولې دو اولایکم الظالمون دا کسان ظالمان دي یو قوانین بیانې یا ایواللزین آمنوا ایمان ویلو ازا جاکم المومنات ومعاجرات کلچ ان... راشی تاوستا دمکینا اغزنانا مومنانی او حجرت اکڑی ادلت مدینی تراشی نو ٹھیک داگی خوزان تا مومنانی وی هور امتحان بات اخلے فامتحنوهن امتحان واخلے دینا ارنګ چی وست ان نبی صلی الله علیه وسلم یوی تا ته دی مدینه ته راغله کنه نو دنا چارې ته وځن راغله هغه وینه نو یې دلته سوخ پهلوان دی نو دا ملاقات لراغله هغه وینه نو یې خاوند سره جنگ کړی دی هغه وینه نو یې سره راغله وی وست ایمان راوړما اسلام دن میں خواق دے با دغا پورا ہو کنا انسان خود دغا علم دے بس نو بیا بے اوسرا بی آتوکو اکچا بس نور سوئے نو بس اگیتا بے ازباق پل کار کوا پل دنیای کارو کوا فم تحنو هنو امتحان تے نواخلے نو یا اللہ امتحان واخلو امون تب آغا ہوئی چیزی ایمان خود ذلن نه خود نو اللہ اوی ذلن ہے از الله علم بيمان ان الله پويږي دې پيمانونه باندې فاين علمتمو المؤمناتن که تاسو خپل علم راغې پله علم ګمان شي دي مؤمناني دي فلترجوهن اله الكفار ننه به واپس کوي کا کافرانو ته اوس راځنه چې هغه روغه چې شي وکنه هغه کдайلې کل شيو چېګه زمونږ نسوکه درلو تاسو به واپس کوي او دلته الله وې نه به نو خط خط څه شی دی چې الله وې چې نه به واپس کوي نو خط به کی چارو واستره ادي به یو ګور خپل واده خلاف وکړه د واده خلاف د واده خلاف خلق سله کوي دا الله نه یریږي نو چې الله ته اجازه تو چې خلاف کوا نو بل سوچټې خپل پیر نه یریږي الله بس نو مو مو واپس کوي دی او دا جواب ده چه اغا خبر منسوخ شوا منسوخ خشته که نخوا که اغا پیغمبر فیصله کلی و اخو سنتو او دا قرآن ده من با قرآن سر سنت منسوخ کی که نخوا اصو که دا جواب که چه نه خبره خبر چه شووا ناری نو پا حق که شووا ذکر پا اغا رو اغا کی زنانه نوی ناسته و پا داس وقت که چه خبر که انداغی تعلق د ناری نو زناناون نن فقيهانه وغسته نو بس د دې ازادي شو نو یې چې موه پس کوي هه کافرانو ته ولی لهنه حل لهم نو دا خزی دا غي د پاره جایز دي هه کافرانو دي دا دي مسلمانانو شو الله پر رحم وک ولهم يحلون انا غي د دې د پاره جایز دي نکامات شکنه ځکه اختلاف د دین او د دردواړو راغې اختلاف جی صرف د دین راشي نو نکامات که دا ذا راشی نوم نکاماتي ادا خو ملک بدل شو هغه د کفر ملک دی او د اسلام دی او ما کیدا بدل شو نکا ختم شو واتو مان فکو ښا قصدا خبر ده چې هغه کافرن پدیخه پي چیرې په خزم سره کار نشتا او مال رانه وړو ما حرمي ولا دور قال مالمي دوراوله ورکلئم اغیرانه وړو نلاو یغه تو واپسکه چې څومره یې کنه نګو تو واپسکه ویلی چې تاسو باندې داغن نه لګي چې د عزیز مونږ دی مال تغلې دي نه نه نه وااتو ورکه د کافرانو الله چې د دې خوندان دي ما انفقو اغه مال چې په دې خرچ کړی دي ورکه ویلی چې د مونږ تاسو مال تاجت ها نذيقوا سزا دي شو کنه نو را دی راځل لري دیسوک پونیکا غستې شي نه الله وی اجازه ته ولا جون علیکم نشتا ګنا په تاسو باندې انتن کیهون ک تاسو ذیل اخله پونیکا سره لا جناه وی ولي وی دغې منافقان وی وګور دشتنیکای واغسته هله ک دی خاون ال سند په مکه کې پلانې پلانې نو دا هغه پونیکا کې نه دشتنی کایوان غستا فلاوی نہه لا جنع علیکم دا ستاد دین نه دی دا خو د دین دی او غو چې نکاح مات شوې نه دا دا خو ځداونه یې غا خاوند دی نشته ګنا په تاسو کې په نکاح سره یاخلې کله چې ور کئ تاسو دی تا مہرونه د دې پورن ها که څوک یې داسې په کومو کې عمر کنه چې سره به مخ کې راغلو او خځه ور پسيره الله هغه مسلمان شوا نو توبوي چې زمونږ نکاحونه له ما څه وي څه خو مسلمان و ما او دا امراله مسلمان شوا زمونږه نکاح په ځای باندې کنا ملاوي نه کافرانه نکاح ونی او کافرانه نکاو دبګ چاره واستره ولا تمسکو مسا تهذيل رابع اسم الكوافري غري نکحونوا د کافرو خذوا ا ختم دی نوې نکاح وکوي وسالو مان فقطم وليسالو ما انفقو قران وی دا خبر دواړو طرفو نه ده ښه چې دا غي مال راغي خزو سره مہر ارسو او هغه با ته مخه واپس کوي نکوبیل فرزه ستاسو نسوک تاسو خزو پلانت شو چغلاړه مکیته اخاوون د تل تپاتش شو نظیم سوال جواب کولې شي کافرانو ته چې خزمې نه ده پکر خو هغه مه راتراولېږي ادوره کاله یزما حق غره نه باه را لېږي کنه ښه واسالو ما عن تاسو مطالبه او کې داري مال چې تاسو په خرج کړی ولیسالو مان فقو غید متالبه کې غی په خرج کړی فران خو صفه خبري کوي زعلیکم حکم الله تا دلافه صلی الله ولی باز او پکوی چې مونږ مونږه محرس کو چې خزل اړن مونږه محرس کو مونږ الله ویژه زما حکم دي ثم نه زما دین نه منی دا خو بخامه خایخه يحكم بينكم فيصلكه استاس امين كي الله هو حكمت والي دا اوس عربل طرف بیانې وان فاتكم شيء من ازواجكم الى کچر الاریشی چرته یو تن استاسو د دې خذونه کافرانو ته تاسو هم پکې وی کنه فاعقبتم نتاسو پاری باندې چته حمله وکړه او دا غینو مال راوړو او هغه کافرانو تاسو هغه نه رالي کی مهر مهر تاسو متالبا وکړه خو هغه انکار وکړو چې کله تاسو پاری حمله وکړه هغه نیمه توم راوړو نوځي صلیله وبا دا غنیمت نه دا غ مہر پاندازه باندې ورکړی شي چې زذا تخپل مہر واخل لذي نه واخ او تاسو مقابله وکړه فاعات الذینان ورکې وکسان تاسوه بت ازواجوم چې تلی لخذی دا غی مکیتا مسلمان فقو پوشان دا غی چیزی په خرج کړی دی اغل لکه دغه تاوان دغه غنیمت نه پورا قاعده مطلب وتقل له او يريك اذا لا غزا تن انتم به مؤمنون چتا ز پالله ایمان راولې دا یو کید بیان شو لوي قانون ښا دویم يا يو نبي يو پیغمبر پاک اذا جاء المؤمنات وكله چراشتات مومنان زنانه يبايعنك ثالث اربعات کي اسلام قبلي ذمخ کنه او ته مومنان وي تاسر بیعت کی peace اسلام نبوات وسردا س وکہ دی تبلیات عل الاسلام وئی الا ان یشرکنا بالله شیان چې دی به شرک نه کید الله سره زرا ولا یسرقنا انا بغلاکی ولا یزنینا انا ولا یقتلنا ولا ذبحنا انا بغپل والو به چې قتل لکه جاهلیت کې چې به جون دے خخولی هغه باندې ولا یاتینا بهتان انې براتلکی په تهمتونو او په دروغ سره يفترينو بين ايدينا و ارجلنا چې دا ځان نه جوړ کړي چې دا ځان خبره جوړه کوي او چا باندې تهمت ولګي نذاب نه کوي ښا دا کار باندې کوي دا ځان نه جوړول سم ده را نه ځان چې وسلي خبره جوړي نو څه شي دي دا لا داخ پیدا نه دي بين ارجلنا اې دې حنا ورجوله حنا ینو چې دا, دا خبره جوړوله نو دا خپل الله ساوخ پی په گواډی کنهخه فمین ذل اسونو د دې او د خپل د دې چې دا په گواهان دی ولا یا سین کف ماروفن او خلاف بکنه کیستانه په یسی او سنت کې ټیک دا په خای چر سکړی دی, دی؟ یسی او سنت کې به دا خلاف نه کوي کنه دا یوې تنبیه اسلام دا که کنه په زماده سنت خلاف دغه کار دي چې دا ته په مړی باندې وير کای دا به نه کوي بیا هغه یو تاوې بیا بی باندې کومه خو یو بدل را تپاتې دي ځکه چې ماسره جړللې دي مزاره ته اجازه تو کې چې دا خپل بدل خلاص نو ورته هغه ته اجازه تو کو نه کوه دا غو معروف دي که چې غو د جاهلیت کارو به نه کوي د دینه پسو فبا یهننا که ده شرطون منی نو بیات و سروکا و استغفر لهم اللہ او دا اللہ نو لبخن و مغوار چه اللہ تاغار سماف کی بفانی بیشک اللہ بخون که ده محر بان او دریم قانون یا ایو اللذین آمنوا ایمان والاو لا تتولو قوما تاسوانو لے دا سیو قوم تاغذب اللہ و علیہم غضب کرده منافقان مجور لیگه اغیحو لا رسوک یہود وسرا سو ما ولدا سی حکمتا چې الله په غضب کړي کافرانی قد یئسو من الاخرتی اغیحو نامید شوی د اخرت نه کار جواند دی نه غیوم غیوی قیامت نشته چې خاورشي یا ډوکشي بیا وسنج جواند کی کما ایسل کفار من اصحاب القبور څنګه نامید شوی د هغه کافران چې په قبرونو کې پروت دي اغه او پدہ عقیده مړ دی چې قیامت نشته نغیغ اوس عقیده نشي ساتلې څنګه یې نه امیده شوې دغه صدا ژوندۍ کا پیرانم ندي سره مرګ ترې عام کاوه سورته سوا پدې سورته ممتحنه پسې راولو ځکه هغه کې الله حکم وکړو چې جدا شې تهنا جدا شې او دا غی کارون که سموکوي له کاري چې کوي زه سره یې سوف کوي چې خبري هغه سموکوي له کاري چې کوي ولې هیڅ خبري کوي هغه خبرو کوي عمل پی نه کوي نه له دینه مون کوي چې دا زکار مو کوي یو باب د تر اخره پوری ناول پکې زجر د منافقان لا او بیا ورپسې ترغیب د قتال په سبيل الله تا او بیا ور پسی مثال ذکر کئ چې د یهودو په شان ته مکیږي چې موسی علیه السلام ته زر رسول تاسو خپل پیغمبر ته زر او نه رسولای ښا بلکې د عیسی علیه السلام د مرګ وروسته چې حواریین چا وته وي نو بس را پاسې دا ورسره تیار شي جهاد ته نو دا دوه مثال به ذکر کئ بسم الله الرحمن الرحیم سبحان اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض پاکیوئی اللہ لراسو چپا سمانو کی دی و فضمو کا کی دی اوگا اللہ زور ورہ و حکمت والا دی یا ایوہ اللذین آمنوا لی ما تقولون ما لاتفعلون اے مومنانو ولی خبر کوئے پخلے باندے اگا عمل نہ کوئے دو دو منافقانو کار دی کبورا مقتنعین داللہ دا دیر دا غسی دا داللہ دا دا دا دا دا دا دا پر ان تقولو چې وای تفعلون او عمل پنه کوئ ترغيب ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله बेशक الله محبت کې هغه چا سره چې جنگي کې د الله په لار کې صف پن خمو منظم سب په سب باندې کانو بنیاونو مرصوصه تبوې د دی چنکاري زی سره الله محبت نه ترغيب قتال ته شو اور پسې زوره نه ذکر کئ چې د بنی اسرائیل په شان تنه یاد کا چې وی موسی علی السلام خپل قوم بنی اسرائیل ته چې زمما قومه وړي زړه راکوي مالا او خطويږي چې د الله پیغمبر يم تاسو ترې لګل شوې نوزات د جهاد حکم وکم او تاسو وای چې تلال شي او تاسو دې تاسو ری امون غوا ته تا سو دی پیغمبر تدا خبرونه دا خډر تکلیف دی غته ها ولما زاغو کل چری کاغذ شو ازاغ الله وقلوبم الله دا غی زلون کاغذ بس بیاوت دا زلو زل کی بیا چری د جهاد جذبره ان لا ولکه سلوخ کاله مړو شو ختم شو ساله او جهادونه کړیشو الله و یما رسول نوارول تاسو دا څهونه کوي بیشک الله ایتنه کې اقام فاسقان او تان ویزو قال ایصا ابن مریم ترغيبه چې ګوره دا خواغه پیغمبر دی چې عيسى عليه السلام د زهر ورکلو پتا شو دنه رستو کېږي یاد کا چې وی عيسى عليه السلام زوی د مریم اې بني اسرائيل او زو پیغمبر يم د الله تاسو تصدیق کوم داوی کتابونو چې ما نه مخ کيدي چې هغه تورات ته اوبا شرم بهې رسول یادې من بعد اسم احمد او خوشخبر کوم په پی یو پیغمبر غمبر سره چې را ځی زمانه چې نوم دغ زمونږ په کتابو تورات تنجیل کې احمد دی جا بل البنا کله چې راغې غ پهې غمبر پلو واض حلیلو سره قالو نو دي هذاې حرو م دا خوصحه او جادو دخکاره او مَن الظَّلَامَ وَشُكَّ تِلْوِي زَالِم دغه چان چې جوړکړي په الله باندې دروغ او هو یذعى الاسلام او دل داوت ور شي اسلام ته او اگر لګینو دروغ جوړي په الله باندې وی دا سحر ده الله چرح د نقیده سے قوم ظالمان و تها مطلب څو چکم سله فزت کرا شي هغه محروم شه اغه سربیا خواري نه يې اسې ځان مکړاو وخت مخه را بوه هلایکه په عزت بس د هدایت نکی کنه او زه د کیسنګ راتلی چې ته د قرانوي اوی او نه د دې تنیم تیارو سحر او یادو او تسلوې خو نو تیارو تا کنه چې هغه د قران نه انکار وکړو نو په دې په عزت کې راغله د ته الله هدایت دا په زغت کې ولي راغلي دي نه لاوي د دې په لاره راځه دا زیوی چې مونږ بدا خبر او دا आवाज د دنیا نه لړکو او صرف د غیو आवाज به په دنیا کې چیا غوس یریدو نای راز لری لی لیتو اونور الله ای چې دی ملکی د الله رنا بیا فایم په خپل خلوص را والله ومتمن نورهم الله پر کونکو دی خپل رانا لرم اگر که کافران بد ګړی په دا ب په محبان دا مسلهه هو الذي الله ذا تییر رسوله ررسه او چې پیغمبر خپل پهې غمبر بله دا پهقرآ سره حقتی او په یو دین سره چې اسلام دی چې غاب کېدي لرا په ټولو دی نونوبانندې د دنیا اگر که بد بګنی مشرقانان په توحید دغې بد ګي که نهله د اسلام دا سر روان د پهې ملکونو باندې. الله یذری الرحیثنه تجراو خیجی پرې کافر وملکونو کې دا سر روان دي زګی ټول دې خپل دینه تانښیوی دی خو چل نه ورځي او دې عربو ډیر د دین خدمتو کو دې د خپل پیسه سره په توحید او سنت له او دا سامانونو سره دی ها چې دا قران او سنت په دې ملکونو خوري کنا یا یو لذینا ایمان ایمن ولو هل اذل لكم خبر کم تاسو لرا په تجارت باندی چی بچ کی تاسو لرا دو عذاب دردناک نه ایمان روڑے پا باندې او و دا اللہ پیغمبر باندی او جیحات بکوی دا اللہ پلار که پخپلو مالونو پخپلو نفسونو سره ذالکم مخیر اللہ کم داکار ساو دو دا پار بہتر دی کچری تاسو پویگه بخنبو که اللہ تاستا دو گناوون استاسو او داخل وکی تاسو لرا جنتونو تا, تا چې بایی ولان دی دا داغین ومساکنا تویی بطن او کورونا دی پا جنت که دیر صفا و سترا پا جنتونو دا میشوالی کې او دا کامیابی لوی دیم و اخری ایو بلنعمت تی تحبونها چتا سو سر دیر محبت ساته نصر من اللہ و فتح مدد دا اللہ طرفنا و فتح دیر نزدی صحابو دی سر محبت و نغرید مال غنیمت سره محبت نو الله جل که کنه ها او خوشخبری ور ک مؤمنان الا چې الله فتح راولي یا ای الزینا امنو ایمان ولو کو نو انصار الله شیطان سو دین امداد کوونکی داسې دغه حواریین چې دغه وی عیسی علی السلام زی د مریم حواریین ته چوک دي چې ما سره امدادو کی د الله په دین کې نو وی حواریین نو نحن انصار الله من غيو الذين ذات كون پس ایمان راو یو یو ټولی د بنی اسرائیل نه پدې باندې چې باندې حواریینو او کفرو کو نور بلی دلی فعيذلذین امنو الله ای مونږه ممتاز کو هر مومنانو سره هر یو مزبوط کول علی اعدویم پادشمنانو باندې فاسبحو زواہرین نو اگر زیدل دی سورت جمعه دے ذکر کړه په دې پسې دا کومه کې سورت کې ترغیب ورک جهاد تا نو دي سورت کې ترغیب دے اعمال صالحہ او تا او انفاق پیسه به ل تا چې بغیر د دین جهاد نه نو سورت کې اول باب اته یا تنو کې اوږې کې مقاصد علیا دي توحید رسالت او بیا ور پسی زجر دې د پاره داوی خلکو چری لاله کتاب ورکو لونه یا ما ته او ری پریخودو نلاو توهیدا خو خردي حمار او توي نسبت وتقيها ادهم باب بیا صرف تغريب اعمال صالحا اوتا چې زانو دی له صلات میوم الجمعتي فصعو الى ذکر الله او اخر کې ترغیب انفاق په سبیل الله تا بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله پاکي بیانې الله لرا هغه سوچ په ځوانو کې دی هغه سوچ په موکه کې دی الملک القدوس العزيز الحکیم اغه الله چې بات شاده ډیر پاک ده او زورور ورده او حکمتوال ده داسې په تو نه زکه ذکر کړو چروسته ده يهودو حال را روان دي اوغي الله تعاله تنسباتونه کول چامنشته لونهشته نمخ مخ, مخ په توحيد کې الله خپل داسې پهتونه بیان کړ چې زه پاک يم زه زورا وريم زه دا, دا مسله توحيد شو ورپسې رسالت هو الذي الله غزا تباسفل اليمين رسولا منهم چې را لي ګلې ده په عربو کې عظیم شان پیغمبر د دې د جنسنا یتلو علیم آیاته بیانې پاې باندې آیاتو نخپل ویزکیهم پاکی دی لرا د کوبر او شرک نه او تعلیم ور کې دي تاسو قران او سنت وین قانون من قبل فی ضلال مبین اگر کدی مخکه مخکه د قران دراتلو نه فخاره ګمرهای کیو چې الله قران راو لیګو هغه لې ایمان نصیب کو نو سی صفت کینو و آخرین منهم انور خلق ده یواز عرب نه پلی قرآن یواز عرب و تراغل ده و آخرین منهم انور خلق ده دی دینا دی دی غیر لما یلحقو بهم چغی دی سره ندی نزدی ندی پیوس دسمو کې پلی حاس سره شام روم چاپیرا عراق و غیر دا طول ملکو ندی کندا عربو نبیرتا دی کند پا جازونو که اوتا دی نو لما الحقو بهم نو دی نزدی دی سران یو دا مانا ادو ام دا دی چه لما الحقو بهم دانور قومنا عربو تنشی رسے دے پاگی سپتونو که چلا عربو لورکلی دی بہادری اغی کی دا عقل او فکر پاگی کے دیر دے لما الحقو بهم اوغال لازو رورو حکمت والا دی ذالک فضل اللہ یوتیه من یشاوه تاتہ فضل لے ورکی هغه چاته چوغواړی چې يهوديان خپای چمون سره ډیر زیاته وک دمونږ نه هغه عزت واغست الله وی دا زما کار دی په زما فضل لې چې په چا باندې تاسو نه میواغستو او عربو لمه ورکو اذیکې د چا اختیار نشته الله دی مالک د ډیر لوی فضل او تاسو نه مولي واغستو ځکه تاسو نه خرجو <مسلو> نل او خرول خپل فضل نور کومه مسل الذین مثال داوي کسانو همیل التوراۃ چری باندې الله طرفنا تورات نازل کړی شو او وڅېویچ واخلې غریپ راوچت کړو ډیر پزور سره ثم لم يحملوها او بیام غری برداش نکو کنا عملې پهونو کو کما صلیل حماری نو دی مثال پشان د خرذه یحملو اسپارا اگا خر چو دیر درانه کتابو نبی پراتی اخوالی پراغلی نگورا محنت سمرہ دے اپیده نشتہ دے از سمرہ قیمتی شده وصرا لیکن خر تا داغی نصف پیدا دا نالاوی دغس دا آلی کتاب دی سمرہ قیمتی کتاب دے وصرا اپیده تیوانا وصدا بیسامسل قوم اللذینا دیر بد دیمیسال قوم چې دروژنکي آیاتونه د الله او الله چرې هدايت نکيده س قوم ظالمانو ته قل يا الذين هادو اخري دلیل وتذکر کوي د يهودو په دی باندې خوشالي کولا اممنانو ته به پیغورونه کولو چې مونږ مونږ د چا اولاد یو مونږ د يعقوب عليه السلام مونږ توولي بني اسرائيل وی زکا چه مونگ ده عقوب علیہ السلام اولادیو اسرائیل داغنو میو ابنی مانا دا چه داغذ آمن نمونگ داغذ آمنیو کنا اوغا پیغمبرو اجیسوک د دا پیغمبر زامنی ده دا داسیل کچه ده دا اللہ زامنی گوردان لے بیا قیاس کاؤ په پا دی بے فخر کاؤ نالی عربولیزتوی دا پا فخر بانده نکی گی اداخوار چا دلیل کتل لے خوا کار سو میرا خراب نومی کنا او حل غزان له دلیل کتلې ولي دغه یو ته چاوي پیتو ستدا شاخیل ولي وي وی وی شاه بادشاه توي او خیل خاندان ته وي وي مونږ شاهي خاندان یو کنا زکه مونږ ته شاخیل وي زه ته هر چا زان له دلیل کتلې الله تعالی سبحانه کوفر او شرک تعالی سبحانه زمو دوستاني او که خامخاما تخپل دوستان وای نو سوالوکای د مرګ مباهله او ک مومینانو سره راوزې غریب وموې تاسو مچ یال لا سوګ دروغجنی ته په لعنتو کې نبي او پکې دشمن معلوم شي کنه ها ای يهوديان ک تاسو دا وکا و انکم اولیا اوللله چې تاسو دا لا دوستان یې د سوره بقره او د صرف دا دلته کی حقیقت چویلو چکو تاسو وای چې موږ جنتیان یو انکانت قامت حکومتدار الاخرته او دلته لازم ذکر کولې چې د الله دوستانی دا لازم نشي جنته ته وزي او صرف د حقیقت او د مجاز فرق دی ها بغیر د نور خلقنا وتمنوا والموتان وسالو کید مرګو مباح له وکه منسو مباحه کیا تاسو رشتینی ولا يتمنونه ابدا الله يذي مرگ نغوار توبه هميشه بما قدمت اديم په سبب د عملونو چې کړي دي لاسونو دي الله په ويږي په حال د ظالمانو نو چې دې مرگ نغوارې خذي تختی تي نه کنا ال تهویلو چې هر یو ارمان کوي چې لو یو عمرو خم او 1000 سنه چې کم اسکم زر کاله عمر خذمون چې دې مرگ نه بچوي اوایا تا بشک هغه مرګ چې تاسو نتیخته کوئ ملاقی ملحقې کوم چې تاسو تښتې نو دې به مخه لراضیښت ډډ بو سره وکړي ثم تردو نابیا بو افسکری شي قیامت کې هغه ذات چې پويږي پارس باندې پټوکاره خبر وږي تاسو لپاره عمل چې تاسو کړې دین ترغیب اعمال صالح او تاول ایمان والے کله چې आवाज وکړي چې دمانځو بانگو ویلی شي پرواز دجومي فصحا ال ذکر الله نو منډه کې خطبه ته د الله ذکر ته چېغه خطبه ده دوی جنیم ابو حمید ویلی چې الحمد لله دوی دا خطبه شو کنه او ذکر د الله او طويل شي کنه منفقېږي مطلب دا, دا وزر الب او پريده د دنیا کاروبارونه زاليكوم خيرل لكم دی وی چې دنیا کاروبار پرېزو نمون بسخرو دا هڅه موږ نقصان کړي نو الله وینا फायदाوم کو ما نقصان نکوم دا سودو لپاره به تردا رزق په تجارت کې نه دی کله تاسو پويږم فدا قضیه الصلات وکلی چې موږ ختم شي فرض فن تشرو په لردي ته جمعہ نکم کېنه پارشه پس موږکه وبتغو من فضل الله او د الله فضل اولټ او ایزان دا, دا الله فضل یواز په جمعهټ کې نه دی دا الله فضل په دکان کې اوم دی په بازار کې اوم دی په پټی کې اوم دی او په هر ګاډي کې اوم دی په ریلی کې اوم دی بولي دا ټول حلال رزق ګټل لګنه من فضل الله اذکروا الله وتعال لركثیر ان لعلكم تفلحون یقینا تنتسبه کامیاب شئ ویزار او تجارتن او لهو نن فذو الیا کل چې وینې دې سټ تجارت قافله راشي د شم نه ا قاپله راغلي و نبی له سلام ولاله خطبه کې ډنګ شو نزل ته حلق من ډکړي وریدار چا مالونه او پکې سامانونه او پکې نو حلق لال خپل مالونه پس من ډکړي پیغمبر یې واجبات شه ن الله ولا زورنه ور کوي چې ور تاسوبون پری خوځو دمره په دنیا پر محبت تستاسو کله چې وی نی دی تجارت یا س د لهو لعب شي د دمامي ډنګ لهو نن فذ وی لها دغه او کداراله ماوا نو سپیکر نو چې قافله برال نو په دې به خلک خبرو نو تختی دي لار شي استانه وترکو قائما ا تفریذ اول قل وتو ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره اګه چې الله سره سره اجرو ثواب دی بهتر دی د له ود دنیا نه او د دې تجارتونو نه والله خير الرزقین رزق الله سره دی په دغه کې رزق نشته دی نو د دې کې ترغيب او اعمال صالحه او